At den her podcast den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på dit hold spødekasse med Box. Vi er dagen der på Danmarks anden kamp til det her EM, og vi sidder her fredag morgen i det her studie på Amager og klar til at optage. En udsendelse, der udelukkende vil handle om Danmark, hvor vi i første halvleg vil nørde og undersøge kampen fra i går. Og i anden halvleg vil vi kigge frem mod kampen på mandag, hvor Danmark altså tager imod Rusland i parken. Mikkel Nør, du er journalist her ved Bold.dk og var til stede i går i parken. Var det, her, var det den bedste landskamp, du øh, nogensinde har set? Ja, det vil jeg nok sige, det var. Øh, det, det var på alle tænkelige måder en, en, en fed oplevelse, øh, både uden for banen og inden på banen. Øh, så man kan sige, som, som fan har jeg måske set nogle, nogle vilde kampe tidligere, men som journalist har jeg aldrig øh, dækket en landskamp, hvor det var så godt, altså hele vejen rundt. Øh, det var en kæmpe oplevelse, det har det været for alle, der var i på. i år. Det kan vi komme ind på senere, fordi det, det lignede også, at det var en fuldstændig magisk aften også på tv. Martin Wingård, velkommen tilbage. Jo tak. Så vi de kommende europamester i går i, i Belgien? Det er et rigtig godt spørgsmål, men jeg vil sige, ud fra de kampe, der har været spillet, og de hold, der har mødt gode og lidt mindre gode modstandere, så vil jeg sige, at det var en rigtig flot præstation af Belgien, øh, på trods af, at de lidt stor det deres første halvlej. Øhm, ja, netop så... fordi det var en dårlig første halvleg de lavet. Eller var det, en omvendt, en, var det omvendt Danmark, der var så god? Det, det, det synes jeg det er, og, og, og det, det ser man jo også lidt øh, konsekvensen af de sidste 5-8 minutter af første halvleg, og så specielt i den anden halvleg, øh, hvor, hvor, hvor Belgien dominerer. Øh, danskerne brugte jo enormt mange kræfter i det presspil, øh, som var nødvendigt, øh, hvis, man ville, hvis man ville forsøge at dominere kampen, og det gjorde man jo specielt i, i første halvleg. Øh, men øh, i forhold til øh, at svare hjalp nej på det spørgsmål, så, øh, så lad os bare sige, at øh, ja, det var det. Super. Og så lad os kaste os ud i første halvlej. Hey, første halvleg, der inden vi går og dykker ned i kampen fra i går, så har jeg bedt jer om at tage dagens detalje med fra torsdagen, der gik. Og lad os starte over ved dig, Martin. Hvad har du for, som dagens detalje? Jamen nu, nu er jeg jo blevet sådan lidt, du ved, okay... Du sender det her spørgsmål her i går også, og så sidder jeg sådan og tænker, hvordan, hvordan, hvordan ændrede Martinez det her? Fordi ja, jeg kunne godt se, der var mange fede ting i, i det, danskerne gjorde, men jeg blev alligevel sådan lidt nysgerrig på, hvad, hvad gjorde Martinez for at ændre det her, i forhold til, at Belgien, eller danskerne dominerede Belgien så meget. Og så, så, så, så, så stod jeg over på, at han ligger simpelthen Lukaku ud til Vestergaard i anden halvleg i hele første halder, der spiller øh, Lukaku hos Simon Kjær. Han spiller centralt. Fra starten af anden halvleg, fra det første sekund, hvor Belgien giver bolden op, der lægger Lukaku så over til Vestergaard og bliver lidt mere isoleret med Vestergaard. Og øh, sjovt nok så udspringer de to mål. I anden halvleg af, så, at, øh, at, øh, at Lukaku han får lidt mere plads øh, og ender med at, og at skabe både 1-1-målet og, og 2-1-målet. Øhm, så, så, så ja, der var mange fede ting, jeg også kunne have valgt. Øh, og jeg tror, Mikkel han har meget mere at kunne sige om det, i og med, at du selvfølgelig har stemningen derindefra, så, så det er ret fedt. Men, men ja, det her med at kunne ændre en kamp, det er jeg blevet lidt nysgerrig på nu, efter jeg er blevet træner, kan man sige. Men var han så, det, det punkt, i går i, i, i den defensive del af banen i vesteborg nej det, nej, det synes jeg ikke, du kan sige. Men det, som, som Martinsen gør, det er, at han udnytter øh, Lukakos styrke og, og, og Lukaku, Simon 1 mod en det bliver ret hurtigt til en, en, en, en to mod en eller en tre mod 1. I var, I var selv inde på det i jeres, i jeres optag til kampen med Bækman og, og, og Ørnskov og, og, og det blev ret hurtigt til en to mod 1, det blev ret hurtigt til en tre mod 1, det blev ret hurtigt til et, et, et, et dobbeltpres i forhold til at, at, at Højbjerg kom ned, Delaney kom ned i anden halvlej, Lukaku isolerer sig selv helt ude ved Vestergaard og det gør bare at han, han får skabt et større område at kunne bevæge sig i og det ender også med, at han, han kommer i stedet her. Ja, specielt det første er jo selvfølgelig også en, en, en, en lille fejl af Vestergaard. Simon det glider det uheldigt ved, ved det målet. Men, uh, men, men også mål nummer, nummer to, hvor, hvor det er, at han egentlig sætter Vestergaard imod en. Ikke, fordi han måske lige har det mere plads at spille på. Fordi han er blevet ret retvendt. Uh, det synes jeg var hammerligt også et af Martínez, at, uh, at han ikke bare lod Lucardo blive en Simon Kær. Og en spiller også den måde, han... Øh, han Ja, men han har det hele, Lukaku. Han har fysik, han har fart, han har spark, teknik. Det er voldsomt imponerende at se en så stor spiller udfolde det på den måde. Så fantastisk og fedt lavet af Martinez, hvis man skal kigge på det rent trænertaktisk. Mikkel, hvad er din dagens detalje fra torsdagen? Ja, for mig handler det også om Lukaku, bare på en lidt anden måde. Jeg er jo ikke helt sikker på, hvor meget tv opfanger af hans måde at være på hele aftenen i går. Men han var jo han, er jo, han er jo virkelig vist sig som en meget, meget sympatisk mand. Altså, hvis man var i tvivl om det i forvejen, for der har jo selvfølgelig været lidt omkring hans og opvækst osv. Han er jo en god fyr, virker det til. Men han var, han var meget rørt, det var tydeligt at se. Og hver gang han ligesom fik muligheden for at, at, at, at støtte danskerne, så gjorde han det. Der var en lang seance med julmanden lige efter kampen, hvor de står for en stor krammer og en snak om det hele. Men han var også overgik Delaney en stor krammer omkring det der tiende minut, hvor der var klapshalver og Michael også. Og efter kampen var jeg jo også ude med en der ikke bare Erik, men også danskerne. Altså han, han viser sig bare som en, en super, super fed fyr. Og det synes jeg, det synes jeg også bare er fedt at se, også, også ligesom det vi har, har og snakker med, om, om Eriksen med, med, hvor mange store stjerner der ligesom deres sympati. Og det her det er jo bare måske en af de største i den her sæson, som bare, øh, selvfølgelig er det også holdkammerater ind, men han viser sig bare fra en rigtig fed side, en, en, en super god fodboldspiller, men også virker som en rigtig, rigtig fed menneske. Og hvis man, så, hvis man så lige skulle relatere det til Eriksen og Inter og, og den start, han fik i Inter, hvor han, hvor han faktisk får en svær start. Han spiller ikke ret meget. Øh, spiller lige i starten, ud af holdet. Øh, der er mange øh, røgter om, at han skal væk og sådan nogle ting. Og der, på en eller anden måde nu, når man ser de udtalelser, Lukaku har kommet med, med, den måde han reagerer, øh, så, så får man en følelse af, okay, der er i hvert fald en holdkammerat her i Inter som virkelig, virkelig har haft lyst til, at Eriksen skulle have succes mm. ind og som, ja, måske også, at selvfølgelig at han har haft Simon Care, som, som har boet i Mulien også. Men nu kan man måske set nogle, nogle, nogle brækker sammen, og sætte, okay, der er noget af den indre som gør, at, at, ja. at, at han, hvis, man, hvis man selv har, har, har, har, har lyst til at byde ind, som Eriksen 100% af det udtryk, før han har, jamen så, så hjælper vi også til at få, få succes. Mm. Så jeg, jeg synes, det er super, super fedt. Men yeah. der var også den her... Tidligere på året var han jo også ude og udtale, at han gerne ville have ikke i gang, Lukaku. Han var nødt til at udtale at, at sige, at, at, at nærmest give ham råd offentligt på, hvad det var, han, han skulle gøre. Men hvordan oplevede du hele den her situation? Fordi du var, du var ude i går, Mikkel, men Martin, du sidder jo derhjemme ligesom ja, mange af os andre, der gør. Der gjorde i går. Hvordan oplever du hele den her sekvens efter... Ja, vi kan lige så godt dykke ned i det efter, altså i den her nedtagt her, i efter 10 minutter, hvor, hvor, hvor folk simpelthen rejser sig op. Det er jo faktisk dommeren, der går over, laver en afbrydelse i spillet, og simpelthen så står alle og klapper. Hvordan oplever du det her? Ja, men det er jo korrekt jo, og det, det, det, det er jo lidt den her klassiske her med, okay, når man er i kampen, så, så kan man godt hurtigt glemme nogle ting, som man, der, som man måske allerede har forberedt og sådan ting, og det er jo et eller andet sted lidt det, der sker, fordi der, der bliver spillet lidt længere tid, ikke? Men da fasen begynder at klappe, okay, dommeren har styr på det, øh, det var gennemført, og, og selvfølgelig så... Øh, så fanger tv billederne ikke det hele jo, og det var også først senere, jeg så et, et klip med Lukaku, hvor han er både hen ved Delaney og han er, er ved Smile, og de her ting her ikke. Så, så det fanger vi ikke. Jeg gjorde i hvert fald lidt ud bag skærmen, men, men der er en tvivl om, at det er jo selvfølgelig en kæmpe uh, respektfuld for Eriksen for, for, for og, og den både personer og spiller Eriksen er. Så, så jo, vi, vi rester os også hjemme på, på terrassen, hvor... Hvor, hvor vi sad og så med, og så, så fik den også lige en hånd der. <laughs> så, øh, det er jo, det, jo aldrig noget, vi har... Altså, vi har, vi, vi har aldrig set det før på den her måde her, Og du var jo så derude. Det er, det er jo en, en af de her situationer, lidt ligesom det desværre var den lørdag, hvor han, øh, hvor han får hjertestoppet. Ting, hvor man kan huske, hvor man var henne. Uh -huh. Du var jo derude, så, så det, ja. jeg får nærmest uh, godset på din vegne i forhold til hele den her situation. Hvordan var der på pressepladserne? Ja, der er ingen tvivl om, at det er noget, man husker. Uh, nu skal jeg sige med det samme. I, på pressepladsen. rejser vi os ikke op og, og klare af, eller jeg gør i hvert fald ikke, og det var der de færdsere, der gør, fordi sådan, sådan gør vi typisk ikke på pressepladserne, no som om så videre. Altså, når, også sådan, i at, den der der var det også... Øh... Ja, det, det synes jeg, det var. Altså, men, man sidder og betragter det nøgternt, og, og skal jo også videregive de oplysninger, der, der kommer. ikke. Så, så, men så får man så ingen muligheden for ligesom at, at få oplevelsen fuldt ind, fordi man ligesom kan følge alt, alt hvad andre gør. Og, og det er da helt klart en af de ting, som jeg aldrig nogensinde vil glemme som sportsjournalist, for det var et kæmpe øjeblik. Altså, det, og så synes jeg jo også, var, det var passende, fordi der var begyndt sådan være lidt om, at der var mere end bare det, der så kom. Der var en, en, en hilsen til Eriksen på skærmen, og så var der jo hele staten og spiller og dommeren også, der klappede, og jeg synes, det var superpassende. Altså, der skulle ikke være mere end det, øh, fordi så, så, vi er jo også midt i en EM-kamp sindssygt meget på spil, og Belgien er jo bagud, ikke bagud, så, så det var præcis, som det skulle være, og, og, og altså, det er jo bare fedt at se med, med alle Belgier, der, og, og, som I siger, Uh, Dris Mertens har bolden, der skal jo til at udfordre. ikke? De har jo lidt glemt det, og det viser også bare lidt om, om de her spillere, De er jo bare i zonen, ikke? Mm. Uh, det, det kan jeg godt forstå. Det uh, er svært lige at huske den der, men uh, han får også lige besked Mertens inden dommeren afbryder for at påholde mig og siger, husk nu lige. Der er lige nogen, der får op til ham og siger, nu skal vi lige. Uh, men, men han opfanger det simpelthen ikke. Så det var, det var også godt overskud af Bjørn Køjbers lige at, at vurdere situationen og for få huske det, der var aftalt på forhånd. Fedt. Det var i hvert fald et, et, et rørende øjeblik, vi så i går. Men lad os. Uh... Hop ud i første halvleg. Helvede første halvleg, der dykker vi ned analytisk og nørder den her kamp fra i går. Og nogle af de, eller noget af det første, jeg havde skrevet ned til, at det var det her med noget, jeg glædede mig til at se i den her kamp i går, det var, hvilket mentalt mindset, de kom ud med drengene i går, fordi man ville have den fulde forståelse, uanset resultatet, hvad der skete i går, men vi var jo alle sammen spændte på, om de ville komme ud med og fuldstændig brænde banen af i forhold til at vil have revanche, eller hvordan man skulle gøre. Hvad er det for en start, vi får i går, Martin? Fordi den er jo, man kunne jo ikke have fået den bedre. Nej, det kunne man ikke. Det var jo en drømme at starte, selvfølgelig var det, det. Og øh, ja, øh, der er jo netop det, som, som, som de har siddet og snakket om i en på nu skal vi ud og spille øh, foran 25.000 i parken, øh, der er et stort spørgsmål hvordan kommer vi til at være det her? Og det vil de heller ikke selv jo. Nej, altså, og, og det gør man jo ikke som spiller, fordi altså, du, du kan jo forestille dig en masse ting op i hovedet, du vil sige, okay, nu skal vi ud, og nu skal vi ud, og nu skal vi gøre det, og nu skal vi gøre det, og sådan nogle ting. Ikke? Men det er jo klart, når du er efter øh, 1 minut og 50 sekunder, jamen der ligger bolden nede i Nede i kassen, ikke, og du har scoret efter, at du har, har, har i råbet bolden i det høje pres, øh, som de garanteret også har trænet øh, rigtig, rigtig meget, gennemgået øh, ned til mindste detaljer. Øh, det er virkelig i hvert fald sådan. Og, øh, og så, så får du netop den her følelse af, okay, nu, 25.000 i ryggen, vi får den her hjemmebanefordel her, øh, nu er det bare kørt på. Og, og det var jo lidt det, man så for, for, for resten af første halvaj. Det, det var jo, altså, der banden blev i den grad brændt af, øh, at spillere ind. Hvordan oplever du den live, uh, den, life, den uh, eufori og den uh, gejs, som, som et hold trods alt får? Martin beskriver lidt det her med på banen. Hvordan, uh, hvordan føles stadionet i øjeblikket? Jamen, hvis jeg lige spoler lidt tilbage, så kan man sige, at vi, vi sætter os på pressepladsen en halvanden time før uh, kampstart, og allerede der kan vi mærke, at, at folk er der i dag. Uh, for en ting er spillerne, uh, deres mentale ved og vel. Altså, der er også mange af dem, der var på stadion i går, var der garanteret også i lørdags og har haft en lidt uh, traumatisk oplevelse, for at sige det mildt. Så jeg var da også spændt på, hvordan, hvordan publikum var. Øh, men jeg kunne mærke det fra det øjeblik, der er en anden time før, og spillerbussen kom, og cirka samtidig med, at vi kommer op på pressepladserne, og de går først og gå ind og ligesom mærker banen, som de plejer. Og allerede der mærker de jo opbakning, fordi der er allerede mange på plads, øh, og ligesom viser, at øh, gutter, vi er her i dag. Ikke? Øh, og den bliver kun bagt op til, til, til startfløjt, og det er så, så for scoret, altså der, der stikker det jo fuldstændig af. Og jeg ved, vi kommer ind lidt ind på stemningen senere, så skal jeg nok prøve at beskrive det så godt som muligt, men altså der var, der var nærmest, nærmest euforisk både på tribunen og på, på banen, og, og det blev gange med 10, da, da Jusuf så scorede det efter mindre end to minutter, ikke? så, så der, var, altså, der, var, der var bare fuld smæk på. Altså, og jeg var personligt meget overrasket over, især spillerne, at de kunne formå at, at løfte sig til det her niveau øh, så få dage efter den øh, oplevelse, de havde os Ja, de ligger jo det her enorme pres allerede fra start, hvor det er faktisk vores pres, der gør, at, at vi scorer, og man kan sige, hvis vi og nu kører vi selvfølgelig nogle, nogle situationer igennem, men det ville jo ikke have været udfortjent, hvis det var, at vi var foran mere end, mere end 1-0 ved, ved pausen. Er det simpelthen den rigtige måde at starte på i går, altså det her med at, at ligge et enormt pres på belgerne fra starten, og simpelthen give dem den her følelse af, at de er kommet til et sted, hvor de ikke kan føle sig hjemme? Ja, det synes jeg helt sikkert det var. Altså, nu hørte jeg også jeres, jeres optag i podcasten, og, og, og det var jo lidt det her med, okay, hvad vælger julmanden? Er det en, en, en, en 3-4-2-1, 3-4-3, og hvordan nu ledes han gør det, eller, eller er det med hans fire bagkæde og, og nu gik han med 3, øh, og det, det, det så jo ud til, at dem hele første har været det helt rigtige. Altså, det, vi matchede dem lidt mere med en mand, øh, og det, det tror jeg, at spillerne havde det rigtig, rigtig fedt med, øh, og, og, og et eller andet sted og, og, og kunne gå ud og, og øhm, ja. egentlig bare vise, at okay, vi er bedre end de rigtige modstaterne. Uh, og det, det, det startede jo så også uh, med at ind til, til et 0 så, så ja, det synes jeg, det var. Udefra set, der, der lignede det jo også, at, at det var den rigtige måde, at det på. Og, og den måde, vi dominerede først, der har lagt på, og, og vi rober bolden og, og tvang Belgierne til at, at, at spille uh, længere bolde på Lukaku, som de jo på ingen måde har lyst til, uh, og som de var frustreret over og også selv er ude og sige, at, at, at jamen, deres første er selvfølgelig selvfølgelig tilfreds med. Og så sidder vi jo selvfølgelig stadigvæk her, som vi ja, ikke på det seneste, og ikke i gennem de sidste par år, men i hvert fald tidligere har siddet som danskere og sagt, "Nej, nu spillede vi rigtig godt, uh -huh. men vi fik ikke noget ud, ud af det. Og det er jo et eller andet sted, det vi sidder lidt tilbage med, også efter bare første halvleg, Fordi selvfølgelig skal vi føre mere end 1-0 pausen, når men det, kræft, vi har brugt i, I forhold til, hvad de sad og snakkede om i går, hvad hedder det, Bækman og Ørnskov, der melder de jo begge to en træbarkkæde op. Og vi snakker jo lidt det her med, med Ørnskov i går, at han, han ser træbarkkæden. Et af, at man kan gå op og matche Belgierne en til en på, på banen. Men også bare, at øh, han kan sagtens se, at det skulle være de her tre midstopper, der skulle sammen kunne tage sig om Lukaku. Og det synes han var den, var den bedste formation. Hvordan synes du, at vi, vi sådan... Vores pres i skabet i går. Hvordan synes du, at vores opspil er i går, nede fra de, fra de bagerste tre? Jamen, det altså der var jo en, en, en god ro, og jeg synes til et eller andet sted, at vi lykkedes rigtig godt med det også, og, øh, og fandt nogle gode positioner på banen. Det er så også jo som om, at vi arbejder lidt med det her med, at, at normalt når du har to sekser og en og en tier, som vi jo tidligere har gjort, ikke? Og, så har du ikke rigtig mulighed for at tage det her dybe løb her, som, men i går der ser du, at Delaney tager nogle dybe løb fra sin centrale position på banen, ud under barks, ikke, hvor det er at, eller ud under Belgien i forhold til at, at, at, at, at lave lidt de her modsatterettede bevægelser, som skal være med til at åbne det op. Øhm, så, så, så vi så nogle lidt andre opspillingsmønstre, øh, og det lignede, at, at, at, at, at det var utroligt godt kæmpearbejdet på de i anfødsel. Så en få dage, som, som de har haft at arbejde med. Jeg ved godt, at de selvfølgelig også har arbejdet med det her, inden inden den kamp. Hvis jeg kender ikke julen, ret, så, så har han haft det styr på, hvordan han gerne vil spille den kamp. Så, så det, var, det, var, det var fedt at se, synes jeg. Hvem med... Vi havde jo ikke ludret i går, at de ville, at de ville komme med tre. De havde snakket, og de havde håbet om, at det, at det måske kunne ske. Var det, hvordan hvordan, hvordan rygtede så noget i, på, sådan, på pressepladser? Hvor, hvornår går det op for en? Eller havde I måske også ludret den? Ej, mit bud havde på forhånd har også været tre i, i forsvaret. Men det, det? At, ja, men det er måske også, fordi jeg hørte podcasten i går. Okay, <laughs> så tænkte vi, ja. jeg godt klædt på. Men uh, nej, der var ikke så meget, der ser ud i går. De, de er sådan rimelig gode til at lukke af i landetslejen i øjeblikket. Der har været lidt mere held for journalister tidligere til at få lækket lidt. Så det er jo faktisk først, når det, når det går op for alle andre der fem kvarter før kampstart, at, at det er sådan, det ser ud, ikke? Og så, så stiller de jo op hos UEFA i en 4-3-3. Det er jo den, de melder ud jo med, med AC som højre bakker. Det er jo de, de små der man kan lave lidt, ikke? Men, det hvad, var, hvad siger det, du til for, hvad, hvad, fordi vi har, Hvis vi lige skal tage den snak, og så tage den lidt videre væk også fra, fra EM og tilbage til vores danske andedag. <laughs> der har jo været alt det her med, øh, om, om man skal... Nu, nu tror jeg faktisk ikke engang, om man skal gøre. Informationen Man skal bare offentliggøre de startende 11 mm. på, hvordan det er. Men hvordan har du det som, som journalist i forhold til alt det her været der har været omkring, en, om man skal opgive en startelver? Altså, jeg synes, det er så fint, at man skal opgive en startelver med men formationsmæssigt. Ja, formation, at, at, at, at at Altså, det er, det er så ligegyldigt. Fordi, og det var også det, der er lidt der debatten var. Altså, du kan have nok så mange måder at spille en 4-3-3 på også jo, og, og, og planer i kampen for dem op for modstanderen. Så det er noget, jeg synes, det er ligegyldigt. Og jeg synes, at man skal lade være, og jeg synes jeg også, nu har der jo været sådan en service på, på Superliga.dk, hvor, hvor de sætter den op for en ud for de positioner, de ved, folk spiller. Men det har heller ikke fungeret. De har også sat dem op i sådan nogle lidt handelhåbløse og helt urealistiske opstillinger, hvor man alligevel tænker, at det er jo ikke rigtigt, det der... Så, så jeg synes, at det er noget pjat, at, at man skal opgive altså, sin formation og, og ligesom afsløre den taktik, hvilket øh, man alligevel ikke gør, fordi man, man gør noget helt andet end det, der står øh, på papiret. Ikke? Så, så fint. Øh, de 11 starten skal vi selvfølgelig have alle sammen, og det gælder, så gør jo sig selv, ved, ved, når kampen starter. Men ikke mere end det. Altså, jeg synes, øh, at den debat om, at man skal gøre, som, som man har hældt ud på papiret på papir, sådan altså, fem før kamp, det er, det er lidt noget pjat. Hvad du som spiller og træner nu her, Martin, hvor meget, øh, hvor meget går man op i, at... Øh, Ja, den information man får fra modstanderholdet. Ej, det altså nu er jeg jo også øh, nu er jeg jo på, træner på et niveau hvor vi ikke hvor vi ikke får de ting der så så, så det er jo øh, altså jeg synes jo ligesom, som som mange siger det er jo, det er noget pjat. Altså det er jo så flot hammerne lidt og lidt. vi har brug for lige at vide, okay det er meget rart at vide hvem starter inden. Så har du det og så hvordan er det at gør det i i, i forbindelse med med opspillet og, og presse og sådan nogle ting. Jamen det må man jo se lige så snart kampen den, er, den starter, og så sidder der jo heldigvis nogle dygtige og kompetente folk, både i, i, på, på, på pladserne, hvad hedder, i forhold til journalister og, og kommentatorer, og så kan de jo drække sig igennem. Øh. Ja, og så kan man sige, når Roberto Martinez han får sådan øh, en oversigt over de 11 startende, så ved han jo også godt, og de ved de også godt fra Belgien, øh, en time før kampstart, det at... Det er sådan her, man stiller op. Mm. Så kan det godt være, at tv-stationerne ligger det op til en 4-4-2, men, øh, men der har de altså styr på det. Hvis vi kigger på, øh, nu spurgte jeg dig til Lukaku om, øh, og, og det her base, det her, lykkes, synes du, de lykkedes de tre bæreste inklusive, For det var også noget af det, Ørnskov og Beckman snakkede om, at de skulle jo have hjælp fra dem, der var lige foran den højbjerg Delaney, til at lave det her gruppepres, hvis man kan sige det på den måde. Lykkedes det i går på, på Lukaku? Ja, det synes jeg, det gjorde. Altså, jeg synes, det var tydeligt at se, at Simon Kjær han havde fået en opgave. Og det var, at lige meget hvor Lukaku han løber hen, når han løber ned i banen, så følger du ham. Så skal AC og Vestergaard, de skal nok klemme ind, og så skal de nok sikre. Og det var, det var helt tydeligt det første halvleg, og, og, og, og, og Lukaku, han er jo et eller andet sted lidt sat lidt skart mad der, øh, fordi han ikke kun... Uh, hvad kan man sige, spiller mod Simon Kjær men, men, men spiller også, han ved jo også godt at der er to stopper under Simon Kjær så det er jo ikke nok bare at vinde af på Simon Kjær og hvis du allerede der har den tankegang som man angriber okay, så bliver din første tanke også at nå, så bliver nødt så at finde Hvor hvorimod at hvis du ved at uh, lidt som det der sker inde her, at hvis det er, at du kan få, få sat din ene mand moment, mand, og du bliver ret retvendt så har du et meget større rum at arbejde i og det var lidt det, der skete i anden halvandet, da han lagde sig ud på Vestergaard, som den venstre stopper af de tre. Og, og som sagt, ja, det synes jeg var rigtig godt set af, af Martinez, men der er ingen tvivl om at i første alder, jo, det lykkedes. Og, og, og igen, Højbjerg og Delaney arbejdet stinkende hårdt for os at komme med ned og, og sikre, at de var retur til anboldspillet, når, når den her duel hættede dit mellem Simon Kjære og Lukaku. Så må man også bare sige, at taktisk aspekt, som Martin inde på, fungerede sindssygt godt. Men jeg vil også bare sige, altså at sidde og se Simon Kær tage de dueller. Øh, altså, alt, alt fungerede jo definitivt omkring Lukaku, øh, men det var jo særskilt Simon Kær der tog de dueller, og har jo sindssygt, hvor han arbejdede. De havde sådan altså nogle brydekamper, og han er jo altså svær at flytte uh, Lukaku, ikke? men han, han var, jeg synes, han var afstandelig i går, Simon Kær. Jeg synes, han var, han var simpelthen så god, og, og vandt jo langt de fleste af sine dueller mod Lukaku, og det er altså de færreste, der kan det. Ja, og, Nej, det, var, og, det, var, og det var meget... Altså det var faktisk meget rørende at se også på tv, hvor, da de synger Nationalhymnen til at starte med. Der er det som om, at Simon Kjær står i sådan et moment for sig selv. Og der, der kan man jo godt gå og tænke om, hvilket, igen, hvordan han kommer ind til den her kamp. Men der må vi bare sige, at han er jo fuldstændig outstanding. Både som menneske, har han jo så vist sig, og så også som spiller. Noget af det, der overraskede mig allermest ved kampen i går, og nok også rigtig mange, det var jo, at øh, kanin fra start, det var Damsgaard. Vi havde ikke vendt Damskår overhovedet ind i... Eller vi havde ham ikke i overvejelserne i går. Hvad synes du, Martin, i forhold til... At vi snakkede Dolberg vendt i går, men han kommer med Damsgaard. Ja, ja, og det, og det viser jo et eller andet sted også bare den tankegang julemand han har, at, at han lige brænder Damskår, som, som, som vi på... Eller som, som, som jeg havde jo heller ikke set den der set den komme. Så, så, så det, er bare, det er jo bare fedt. Og det er jo også lidt igen... Jamen, vi møder et hold, som på papiret er bødrene os... Uh, vi ved godt, at vi skal gøre noget ekstraordinært. Vi bliver nødt til at indstille os på Belgien. Og det gør vi med vores træbarkæde, og så har han selvfølgelig forsøgt at se, om han kunne finde den her kanin her, og hive op af hatten i forhold til, okay, her bringer han en spiller, som Belgien måske ikke kender så godt. Uh, til at spille i de små rum, til at ligge og binde spillet sammen, til at ligge at vende og dreje en centralt Um, og det, var, det funderede rigtig, rigtig godt. Det funderede rigtig, rigtig godt. Og apropos uh, chancer, så er det jo selvfølgelig uh, også... Uh, fordi det er, det er små marginaler, der gør, om han rammer den på den venstre fod, så den kører over et langt jørn eller Altså, det er så små ting, uh, det drejer sig om. Uh, det ser... Ja, han, han, han sparker forbi målet, men uh, på foden, hvor du rammer den, der er det uh, uh. små marginaler, om du, du rammer den, sådan den rigtig vinkel. Men han starter jo faktisk med, der han går ud på, på en venstre hvor nu sagde jeg jo, at, at vi snakkede Dolberg-Vind, og at det så blev Damsgaard. Det, det blev jo nærmest, det var Yusuf, der havde den frontangriber. Hvor, øh, hvordan synes du, og vi kommer ind på spillerne senere, men hele Damsgaards samspil med de andre, var det, det var ikke til at se, at det, var, at det ikke er særlig mange landskamp, han har fået. Nej, og det er jo landsted. det er jo det, som, som, som vi så, det jo selvfølgelig i det, han, har, han har præsteret som Doria at være rigtig stærk, de landskampe, han har spillet, har han set rigtig gode ud, og, og, og det har julemand jo selvfølgelig kunne mærke. Uh, han ved jo, hvad han får, han kender ham så godt, så han har ikke været nervøs for at smide ham i, i, ind i kampen i sådan en, en kæmpe kamp, det er. Og så kan man se et eller andet sted, han har jo selvfølgelig også alt at vinde med det. Han har altid alt at vinde med det, fordi uh, der er jo ikke nogen, der vil sige, ja okay, hvis, hvis det ikke lige lykkes, uh, nej, men så har vi lidt skud, og vi, og vi har forsøgt, og så kan vi måske gøre noget andet og uh, ændre Øhm, så, så, så jeg, synes, var, jeg synes det var rigtig godt set, og, og, og igen jeg havde ikke set den komme, men, øh, men det viser bare at, at, at, at den kvalitet der også er i de her drenge her, øh, hvad er det han er lige under 21 år ikke? så, så, så det, er, det er stærkt at der har underpræsteret på, på, på, på den øverste hylde og på den store scene øh, som, som han gjorde. Hvad ja, siger du øh, til det på, på stadion i går I havde vel heller ikke set øh, Damsgaard tage den her plads her, Nej, hvordan, øh, hvordan oplever du, og hvordan får han egentlig fordi han er jo med til at for hele pakken med. Hvordan oplevede du hans præstation i går? Men han gjorde okay. det okay. Det, det er meget jysk <laughs> og mjysagt. Nej, ja. han, var, han var helt afstandig. Jeg havde heller ikke øh, på nogen måde forudset, at han skulle starte ind. Jeg havde troet, det var Dolberg, og hvis ikke det var ham, så troede jeg faktisk, han ville starte med Mathias Jensen for at overbefolde ved Midtbane lidt og prøve at få overtaget på den måde, så jeg havde slet ikke set det komme. Og jeg var faktisk jeg var overrasket øh, og også måske nærmest en lille smule nervøs. Fordi jeg tænkte, at det er der for stort. Altså for, for så ung en knæk, der ikke har spillet ret mange landskampe, EM mod Belgien. Det, det, var jeg skulle, det var jeg ikke helt sikker på, at ville lykkes. Men samtidig har det også sådan med julemanden at han, man stoler jo ret meget på det, han gør. Men, men jeg har sådan lidt med ham, at når han, når han bringer noget, så har man sådan lidt, jamen det skal sgu nok fungere. Jeg tror heller ikke, jeg tror heller ikke at der... Altså nu, nu kender jeg, jo, jeg kender jo fra, fra min tid i FC Nordsjælland og sådan nogle ting, og, og, og julemanden kunne sagtens have fundet på og så plante et lille korn hos Damsgaard. Hvordan gør man det som, øh, som træner, eller hvordan gør Julmann det som træner? Jamen, uh, han, han kunne sagtens have fundet på, at på et tidspunkt så sige til Damskår. altså ikke kun inden for de sidste tre dage, men måske også en Finland-kampen kunne stegne sig være, at han har med, med formationer, det er, ting, er, er ikke, at han har ikke behøvet at sige noget, men har måske arbejdet med den her formation her på træningsbanen, hvor Damsgaard har været en af dem, der har spillet venstrekanten. Det kan også være, at Sgaard Olsen der har spillet venstrekanten, men jeg tror, han har plantet et lille korn, så det er ikke kommet som en total overraskelse for Damsgaard, at han måske skulle i den her kamp her. Øhm, nu har jeg selv været på, på, på landslag lidt uh, tidligere med, uh, da, da Morgan Olsen var landstræner. Der var det, der var det lidt den, den helt anden vej. Der kunne man godt, altså ud af den blå luft, han godt har fået en idé om at sige, okay, nu starter jeg med dig. Og så, Uden at øh, du har fået det at vide? Nej, jeg altså, så har selvfølgelig arbejdet med men så er det måske dagen før. Mig? Så er det dagen før, men lige arbejder med den her startopstilling her. Øh, fordi det, han var meget impulsiv i forhold til, hvis, hvis det var han færdig, så gik han med den, og så, så kunne det godt være, at han ændrede noget. Øh, og der, der kunne jeg godt forestille mig, og som jeg kender julen, at, at, at, at der er jeg helt sikker på, at, at han, har, han har gjort det lidt anderledes. Så det, jeg tror ikke, det er kommet som Helt store overraskelse for stammenstår, som det måske er for, for os andre. Mm. Men nogle gange så, så snakker vi om, omkring trænere, der breaker en nyhed til en spiller på dagen, og simpelthen vil ikke overraske, men måske vil undgå det her aspekt, at de dagen før kan gøre den, den her spiller nervøs. Og andre trænere gør det jo så dagen før, Hvordan, hvordan har du, nu nævnte du også under Morten Olsen osv., hvad som spiller, hvad, hvad egentlig, og det er måske meget personligt også, hvad, hvad man bedst kan lide? Ja, det er, meget det er meget individuelt, og det handler jo et eller andet sted meget om, hvor meget du ligger i den kamp, du skulle ud og spille, for der er jo nogen, der bare siger, nu skal jeg bare ud og spille fodbold, uh, og så brænder de dem uh, og, og, og toppresterer uh, på den måde. Og så er der jo, jeg var lidt med den type, jeg kunne godt lide at, at tænke ting i dem, uh, kende lidt til den modstand du er reflekser lidt over den, den, den kamp, jeg skulle ud og spille. Uh, så jeg havde, jeg havde det bedst med at, at, at vide, når jeg skulle spille eller hvis jeg ikke skulle spille. Uh, netop fordi, at så, så havde jeg det godt i kroppen, at jeg kunne forberede mig på den måde. Men uh, jeg har også haft kammerer med medspillere og sådan nogle ting, jamen okay, hvis de fik det at vide uh, lige inden at, uh, nærmest eller i bussen på vej til, til kampen, jamen så, så var det fint, og så skulle de nok ud og i dem alligevel. <laughs> så, så det er jo meget individuelt og, og, og på den måde. Han spillede i hvert fald ind, der ryger måske nogle, nogle nuller på hans hvad noget, købspris, men ja. det her pres, som Danmark de får lagt i første halvleje, det de overrasker jo hvad hedder det, Belgierne, og der er jo også en varme, der spiller ind. Og du, du var der i går, og du har sådan nogle flotte cykelarme nu her, Mikkel, som man ikke kan se som lytter, på grund af den her banesol, der var i går. Ja. Men da i en starter, der får Danmark, det ligner det i hvert fald på tv, at man ikke får lagt, noget er det samme pres. Det er vel også noget at gøre med et, varmen, to, de spillere de sætter ind i går. Det er jo ikke hvem som helst. Der kommer verdensklasse spillere ind fra, fra bænken i går, det er Hazard, Vitzel, De brøne. Det er en kombination, ser du, af de to? Ja, der er ingen tvivl om det. Altså, altså, det er jo en helt sindssyg første halvleg de har spillet og løbet. Så der er ikke noget til at sige til, at på et tidspunkt vil de løbe tør for kræfter. Jeg har måske troet, at det ville vare lidt længere at før vi så et decideret dyk, men, men jeg synes, som du siger, at man så det nærmest for start. <tøk> Undskyld. Men jeg tænker også, en af de ting, jeg tænkte meget over i går, øh, nu er Martin inde på, at, at der var et taktisk aspekt i at lægge Lukaku ud til siden, som fungerede rigtig godt. Jeg synes, det var påfaldende at se det brøjne, hvor meget han betyder. Øh, også fordi det er jo ikke et dårligt hold, Belgien har på banen i første halv. Altså det er jo, det er jo verdensklassehold. Øh, gode spillere på alle positioner, og alligevel har man en siden på bænken som er 10%, måske endda 20% bedre end alle de andre steder, man følelsen af i går. Og det er ikke, fordi han er så meget involveret, men, men han, han går op og ligger det første pres, og han, han begynder bare at dirigere fra det øjeblik, han er på banen, og han har jo lige siddet ude med en, med en, en kedelig skade og tabt Champions League-finalen. Men vi ved ikke rigtig, hvad for en tiltag, han i. Uh, altså endda, synes jeg bare han gør forskningen, uh, og jeg synes jo, det han laver på 1-1-målet, er jo er jo sublimt. Altså jeg havde jo selv skudt de første tre gange, men han har bare overblik til over til lidt vinter, og så, så ser han en, en helt fri hulkarmad som ingen andre har set. Det gjorde uh, vores danske desværre også, jo. <laughs> ja, ja, så altså det var, det var en kombination af flere ting at, at Belgien. Selvfølgelig tog det ikke give op. Altså de har selvfølgelig fået noget at snakke om i, i pausen. Uh, der var nogle taktiske forandringer. Uh, det brøndte, kom på banen, men så var det selvfølgelig også, og det var der ikke noget til. At gassen gik af fra Danmark. Altså det, det de viste i første lej, kan man kan intet hold vise over 90 minutter. Sådan sad jeg med, med følelsen. Og, og det synes jeg ikke har noget at sige til. Hvordan som spiller på banen, det var så varmt i går, at, og det her pres de lagde i første halvleg. Men man vidste jo godt på en eller anden måde, at det, det kunne jo ikke holde i en hel kamp. Og det ser man jo også gøre, at det gør det ikke. Hvad for en tanke gik du med i, anden, Fordi de ligger sig jo lidt længere tilbage, danskerne. Ja, og det, og det tror jeg et eller andet sted, de havde det okay med. Altså det, det tror jeg ikke, at, at, at, at de rente og, og, og var frustreret over, eller, eller havde, det, altså havde en gameplan, hvor de skulle netop det her med at gå højt i 90 minutter. Det har de jo helt sikkert forudret sig på, at det kunne der altså sig gøre. Så som spiller, så tror jeg et eller andet sted, at de havde det okay med. De kan jo selvfølgelig opmærke. Men det også godt ved Belgierne, at de lige pludselig kommer til at være med på bolden, men som jeg også siger, de, de, de sidste 5-8 øh, minutter af, af første halvleg der, der har vi også belgerne meget på bolden, nu de kommer til de store chancer, øh, men, men jeg er jo selvfølgelig helt enig med Mikkel, og det er jo klart, når du får en, en, en klassespiller ind som, som De Bruyne, der bare viser sin, sin, sin kvalitet, øh, på, også bare nogle, de, altså nogle individuelle relationer, personificeret ved, ved, ved målet til, til, til det. Altså det er jo, er jo top klasse, det han, han laver, det overblik han viser. Øh, men, men jeg er da helt enig med det i også, at bare hans lederskab, hans, hans øh, presence på banen, øh, det, det giver bare noget til andre hold, og der må vi jo bare sige, når, når Belgien skifter ud, så, så bliver de i den grad forstærket, ja. ikke, og, og, hvad, gør det, hvad gør det ved et hold, når, fordi vi snakker om, ja, måske top 5 verdens bedste fodboldspiller, der kommer ind i går i, i dit brønde, og det kan godt være, at han, det er måske også, som du selv siger, hans presence, der gør. Når man rager rundt ind på banen, og man har en, en, en, en spiller af den kaliber, han skal jo nærmest bare være der, så er der respekt for det andet hold. Det løfter også bare ens eget hold. Ja, men selvfølgelig gør det, det. Og, og, og, og så specielt i, i, i sådan en kamp, hvor det, hvor det er så varmt, danskerne bruger så mange kræfter, så får du han måske lige den næste halve meter. Det er ikke sikkert, at han havde shined på samme måde, hvis han havde spillet første halvleg Øh, og har og haft den, øh, den impact, som, som, som, som han har i anden Men det der med, at okay, de har brugt deres kræfter i forhold til at sige, okay, vi har lagt det her høje tryk her, så får han måske lige den næste halve meter. Øh, og, så, og, og så må man selvfølgelig også uh, sige, at, at, at skal du have uh, et resultat med imod i sådan en stor modstander og, og sådan et godt hold, så har du også brug for den der uh, tur i det. Uh, og, og der skal du selvfølgelig lave det, det mod til, til, til enten 200 eller... Eller, øh, ja, tidligere. Altså, du, du, vi ser simpelthen 4.0 i foran til at skabe endnu mere ro ved at og, og stå lidt lavere i, i banen i, i løbet af en Jamen, man spiller jo en, en fuldstændig fantastisk første halvleg, og en god, god anden halvleg. Og alligevel så taber man 2-1. Øh, man, man kunne ikke have mødt det her Belgienhold på en bedre dag for Danmarks vedkommende? Nej, fordi... Inden kampen sad jeg og tænkte på, at jeg var nervøs for den danske mentalitet, altså hvor de var, og der har ikke noget været noget at sige til, hvis ikke de var der på dagen, synes jeg. Altså fordi, at med det, de har været igennem, og med så få dage imellem, og ligesom den der kæmpestore EM-fest, vi skulle have, blev jo bare fjernet. Altså gulvet, gulvet blev røget væk under fødderne på dem. Så hvis de ikke de kunne ramme deres topniveau i går mod Belgien, det har der ikke været noget at sige til. Men faktisk var det, det var Belgien, der virkelig nervøse. Altså, altså, de var fuldkommen kyst af det, det pres og den energi, Danmark lagde, og sagde jo også selv, at altså efter kampen var både flere spillere og træner, og Martinez, ude at sige, jamen det var både spillerne, men det var også tribune. De siger jo, at de jo aldrig, nærmest aldrig oplevede en stemning som den, der var i parken i går, og det viser jo også alt, fordi de jo spillede på alle de største adresser, alle sammen. Ikke? Så altså de var, de var helt rystet, og kunne ikke sætte to afleveringer sammen i, i de første 25-30 minutter. Altså, jeg har aldrig set så stærkt et hold være så meget på glat is, og det var i høj grad Danmarks fortjeneste. Men som Martin også siger det brønde kommer ind, og en ting er, at han laver de der enkelte aktioner, der er helt kampafgørende. Men der var et helt andet ro på holdet. Det skaber bare sådan en, okay, nu skal det nok gå, agtigt. Og jeg tror måske, at det omvendte fik hos danskerne, fordi de har sådan kæmpet og kæmpet i 45 minutter. Fører kun med en, og så står ham for mens til at sige, kommer bare ud på sidelinjen og kommer ind til anden. Det må være sådan en lille smule demoraliserende. Det ved jeg ikke, om du, du kender mig, Martin, jeg, som du også har oplevet noget, hvor man får en eller anden... Så jeg har spillet en god kamp, og så står der bare værnesstjerne ud, det er jo klart til at komme ind. Altså, det, må, det må sgu være lidt hårdt uh, mentalt, synes jeg. Jo, men det er det jo, og det er jo et eller andet sted også det, som, som, som, som kan man sige, der, der, der er forskellen på, på, på de bedste hold. Altså, det, var, det er jo det her, med, at når du spiller på de bedste hold, og, og, og, og så er det jo ikke kun de 11 startende. Så er det hele truppen. Og når du har den følelse inde på banen, at okay, nu, uh, nu, har, nu har vi lige brug for noget andet. Altså nu har vi brug for det her. Jamen så smider vi lige uh, en klassespiller ind i en topspiller, en af de bedste i verden. Ikke? Så altså, det er lidt smidt, så, så, så, så, altså, så kigger man nu på, uh, på, på ham, der bliver skiftet ind, ikke? og så står man der, okay, nu skal vi være ekstra skarpe her, nu skal vi have ekstra og på det lidt ja. samtidig med, at vi også skal løbe alle de her kilometer her. Jamen det er jo altså, anfærdigt. Men hvis vi, kigger på, hvis vi kigger på, du sagde selv det her med, at du vil sparke, hvis det var dig selv, på det her, det brynde, hvor han tager et to og så spiller den på tværs med sig selv. Det er jo det er lidt svært at klandre Michael eller nogle af de andre på det mål, fordi det er jo, det er jo bare ren magi og klasse på for de her spillere, der er involveret i går, Martin. Hvordan har, hvordan har du det med det mål? Det, altså det er jo, fordi det starter lidt længere op, og en lidt tidligere aktion i, i forhold til, at Lukaku, han kommer afsted i den her omstilling, ikke? Og... Øhm så, så hvor går, som jeg lige husker det, så tror jeg, er Mr. Touchet Og det er jo, hvad der sker. Simon Kjær lider i det, han skal, skal. Og det var jo lige præcis... Altså, det var lige præcis den plads, Lukaku havde brug for. Det var, det var lige mm. at kunne blive retvent, og drive bolden, og så skabe det her overtale Og så, ja, så var der vist lige et arbejde, der skulle gøres færdigt, også af det brunne, men det skal at slå for han gjorde. Så, um, så, så, så, så jeg synes, det var et udtryk for, at uh, taktisk ginister er Martinæs, og lidt Lukaku derud, og så de har en um, Det det er i mine øjne, er det, det vi ser resultatet på her. Og stemningen, den, den, den ligner i hvert fald på tv, at den dør lidt. Der er ikke de her råb fra tilskuerpladserne mere, hvilket er naturligt nok. Man har, har spillet en fantomkamp indtil videre, og så, så får man den her til 1-1. Hvordan er det på stadion på det tidspunkt, Mikkel? Hvordan øhm, er stemningen der, eller er den lidt død? Begge dele, vil jeg sige. Fordi øh, stemningen i første leg var, var den vildeste, jeg oplevede pakken til den gang, øh, nogensinde. Øh, Og det er klart, det kunne den ikke leve op til i anden leg. Øh, en ting er, at, jeg også, at folk på tribune også lidt brugte. De har også brugt kræfter i 45 minutter, og, og optagten, og, og så kommer der en pause, og så kommer Belgien bedre ud. Altså, det, det er da sådan lidt, ah, nu bliver det svært. Ikke? Øh, men, men det betyder ikke, at stemningen blev dårlig overhovedet. Altså, den faldt nogle nyk, men, men der var stadig total opbakning, og det så man også øh, i øvrigt efter kampen. Øh, Vi har tabt 2-1 i, i en meget, meget vigtig landskamp, og, og holdet blev bare hyldet hele vejen rundt. Så, så jeg synes, at altså, stemningen var, var, var god fra, fra start til slut, men exceptionelt god op til kampen og, og i første leg. Og, og så faldt den selvfølgelig i, i anden halv men altså, jeg vil sige de sidste 10 minutter, hvor Danmark presser på for en udlænding, der stiger den igen. Og der bliver de jo pisket frem med alle de... Bolte Europa, lige vi ligesom også begynder at vinde tilbage, som vi havde første lej, det, det, det får ligesom løftet folk. Og, og, så, så jeg synes, den sluttede godt af også, og, og de fik en, en fin hyldest kampen efter en, en sindssygt flot præstation, trods de 0 point. Og så er der altid den her klassiske her med, at du sidder ind i pausen, okay, de næste kvarter, de næste ja, 15-20 minutter ind, hvor Belgien de virkelig vil komme ud og lægge tryk på, så skal vi holde, kan vi, kan vi komme forbi der, så kan det være, at vi kan begynde at købe nogle omstillinger. Og, og, og, og måske lukkampen, eller i hvert fald lave mål til 200, ikke? og så scorer de efter 55, ikke? det vil sige 10 måneder, og det er den der, oh, den slår bare så hårdt, fordi ja. du et eller andet sted har, som spiller, har på med dig selv op til, okay, de næste kvarter, 20 minutter, dem skal vi lige igennem, og så begynder kampen så op i forhold ja. til, at, at vi til måske kampen. Vi havde jo på, os der så den på tv, vi havde jo det her afbrud, i kampen. Jeg ved ikke, om det var alle, der oplevede det. Jeg ved ikke, om du oplevede det, Martin. Havde I også en afbrydelse på signalet? Nej, havde på lyden, ikke? Nå, havde I på lyden? Okay, vi havde også en afbrydelse på selve signalet hjemme, hvor jeg så den i 10 minutter. Og der det er jo fuldstændig en killer for stemningen, når man trækker stikket i en magisk første halvleg, hvor man er op at køre, og man kan godt mærke stemningen, og man er i det her flow. Så der, jeg, har jo, jeg har jo et hul på 10 minutter, hvor jeg ikke rigtig oplever det i, i første halvleg. Det var det bedste 10 minutter. Ja, det var <laughs> men, men det var jo hele første halvleg, der var helt fantastisk. Og anden halvleg starter man jo egentlig ud. Okay, som du selv siger, Martin, men man står lidt længere tilbage på banen, men det var også forventeligt. Og spillerne blev jo også reddet med af det, som vi begge har været inde på. Hvis vi så skal gå til, til alle spillerne og prøve at køre dem og deres præstationer igennem, hvis vi starter helt nede fra målet af, Michael, han lukker to mål ind i går. Det ene kan han i min optik ikke gøre så meget ved. Det er det her, hvor der bliver spillet på tværs. Men det andet, hvor Kevin De Bruyne, han scorer, der bliver den altså spillet på tværs. Og det er et spark uden for feltet Martin. Første gang med venstre i det korte hjørne. Vi er nødt til at vurdere og snakke og analysere omkring alt det her på ja, det højst mulige niveau. Og han er en af verdens bedste keepere. Jeg synes, at øh, jeg skulle til at sige Peters Michael, men øh, Kasper Michael, han skulle tage den her. Hvad siger du? han skal tage den. Altså, den er i kort, jern. Det er noget, simpelthen noget til at. Det han, ved jeg godt. Det ved jeg godt. Men, men, men prøv lige at se en far han afslutter med. Prøv lige at se et. det, det, altså, det er virkelig virkelig virkelig godt sparket ind. Det er virkelig godt sparket ind. Med dit, med dit mindre gode benviser noget. Han overhovedet har sådan et øh, på en bold. Han vælger at afslutte første gang. Øh, og ved at han afslutter første gang, så giver han netop ikke Michael muligheden. Øh, jo, han giver muligheden, det har man jo altid. Men han giver ham i hvert fald ikke ret meget, meget tid til at flytte fødderne fra venstre side, komme over højre side og lukke øh, den, den, den, den, den første stoppe. Jeg er med på, hvad du er inde på, og du ved Og jeg synes også, ja. Og jeg tror også, også at ham i, i den perfekte verden, der vil han også sidde og sige, okay, jeg skal være tættere på den. Om det havde været nok, det ved jeg ikke, men, men, men den, er, den er simpelthen også godt sparket. Den, det det er sige. vanvittigt godt sparket, men ja, det er bare, det er som du selv siger, den bliver skiftet fra den ene side til den anden, og han når nok ikke at komme helt på plads. Men hvis du som sparker i Kevin De Bruyne situation sparker i kort, hvad vil du sikre efter i den situation? Også kort, Jørgen. For jeg vil sige, ja, hvis, hvis, det... hvis, hvis Kevin De Bruyne lægger den i det lange hjørne, så er det, det er der, hvor man siger, det er bare flot sparket, så der må den gerne være. Men alt, hvad der ligger i kort, det skal Smagel jo have. Ja. Ja, men jeg er helt enig med dig i, og, og, og det er også derfor, jeg siger, at, at, at, at jeg tror også, også at han vil sidde og tænke, at, uh, at han skulle have flyttet fødderne hurtigt, han skulle være kommet hurtigt over og komme tættere på den. Så, mm. det, altså, det er ikke det samme, men, men ja, han, han er jo langt fra den i, i den forstand. Uh, og, og jeg tror simpelthen, at, at, at, at den, den, den, den kraft, han udleder det spark med, at, at han vælger at afslutte på første os, uh, det, det gør bare, at, at at, øh, at tiden smart, at han skal noget rigtigt på, den er jo selvfølgelig mindre. Øh, jeg ved ikke, om jeg har afsluttet på den første. Procent, jeg havde nok taget et tørs ned banen, og så netop forsøgt at spare dit lange måske. Men du havde også måske taget trækket ind med, til dit højre ben? Det havde også været en mulighed. Og det, det ja. ser man jo, han er jo også højrebenet, de bryne. Ja. Ja. Der tager han den bare med venstre. Det, er jo, det, det viser vel også lidt det, du siger, at han bare fornemmer, den her, den skal jeg bare sparke på første gang, fordi mit venstreben er så godt. Altså, vi, vi skal lige huske på, at, at, at, at, at, at hvis jeg skulle vælge to situationer, hvor jeg gerne vil være i en situation, som, som afslutter, øh, hvis jeg sammenligner de mål og så det i en hvor han faktisk får tid til at drive den op mm. til sit gode ben, og kan afslutte lige ude omkring feltet. Jeg ved med, at der står lidt modstander foran ham. Det er lige før, jeg har taget det længe i i forhold til at sige, det var er jeg for stor, Fordi det er virkelig godt sparket ind i det, det må jeg bare sige. Og det, er, og det er faktisk svært i sig selv, når den kommer fra ens højre side, og lader den forbipassere ens højre ben, og så rammer den perfekt ned i det venstre hjørne. Så altså, al credit til, til, hvad hedder han, De Bruyne. Jeg kunne bare godt have tænkt mig, når vi snakker om verdens bedste målmand. Hvordan synes du, Smeichels præstationen generelt var i går? Uh, man kan sige, at han har ikke så meget at lave, uh, fordi i første leg har, har Belgien jo nærmest ingenting, og i anden leg så er Belgien gode og spiller langt bedre end i første, men det er jo ikke fordi, de har bedre chancer. Altså de gør jo det, der er absolut nødvendigt. Uh, scorer de to mål, der, der afgør kampen, men, men det er jo ikke fordi, de, de skaber ret meget derovre. De overlader lidt af initiativet til Danmark, som, de, som, som Danmark så er også er lidt svært ved at udnytte, synes jeg, fordi de heller ikke får lagt et helt vilde pres, måske bortset fra faktisk til sidst. Så det er jo ikke fordi, han har, har voldt så mange redninger, men, men som man også ved, især dem, der har spillet i forsvaret på, på, det, på det niveau, så er det, at Danmark leverer en god defensiv præstation, har også noget med målmanden at gøre. Så han har helt sikkert været med til at dirigere godt, og også et et, et gås et nyt system. Så jeg synes jo, at han, han står i en, en fin kamp. Øh, men han, jeg er helt enig i, at han vil være træt af det mål, men jeg er også lidt på Martins side at siger, at, at jeg tror simpelthen, at det er altså at han sparker første gang. Det, det troede jeg heller ikke, for han havde tid nok til at tage den med sig. Øh, og så er det bare så meget kvalitet altså det, jeg synes det er, det er vanvittigt godt mål vanvittigt godt sparket ind ja det er om man ser glasset fyldt eller halv ja, det det. Øh, ja. Så, men ja han havde, han havde egentlig ikke super meget at lave. hvis vi kigger Nej. fremad på de lad os bare tage de tre midterforsvar der var i går det var AC Kær og Janik Vestergaard Martin, har vi noget øh, om dem hver især at du snakkede om at Vestergaard han var, han var lidt ude i den her Lukaku situation, hvordan gør han det langt hen ad vejen i går Jamen, jeg, jeg, jeg, jeg synes jo, at man kan jo godt se dem som en samlet enhed jo, fordi ja. de, er jo, de, er jo, de er jo tre mænd der, der, der, der, der, der skal fungere i den her trebagkæde her, og skal være med til at lukke Lukaku'en ned, og det gør de jo sublimt i, i, i første halvleg øh, til UG og det hele, og, og, og ja, små fejl vil opstå, øh, som 1-1 målede, øh, og så, så, så tror jeg også, at, at, at ligesom vi snakker lige om med Smeichel, med så vil man sige, Vestergaard Øhm, kommer Lukaku til at gå lidt for nemt forbi ham på to et målet hvor han får ham sat, så de får stoppet det her overtag, og, og, og, og modsat. Og, og, og det brygger, at han kan komme til den afslutning her. Øhm, det, det tror jeg et eller andet sted også vil være lidt ked af, fordi Lukaku er venstrebenet, okay? Så luk ham ned mod baglinjen. Luk ham ned til hans dårlige ben, men for alt de verden sørg for, at han ikke kommer ind i banen og får lov til at, at vende spillet til. Øh, og, og det er jo. Det er jo små situationer, det er små ting, som når du ikke lige spiller mod toppen, så er det ikke til, at du bliver straffet for det, mm. men det gør du lige i går. Det er det, det små fejl, det ja, gør Ja, det hun. er det, og det er det, og det er jo og, det, og, og igen, det, det kan jo ikke fjerne hele spillet af, at de jo i bund og grund, de holder Belgien for chancer i hele første halvleg, og et eller andet sted også, det er jo ikke jo, han kommer til en autoforkandende De Bruyne, men det er jo ikke en, ikke en kæmpe chance, så, så det kan jo ikke fjerne hele spillet af. Men mm. man må også bare sige, okay, hvis du vil vinde over de bedste, og du vil spille med de bedste, så, så, så må de der små ting der, så skal de også sidde lige i skabet, øh, apropos både Smart, men også den her imod en øh, Lukaku Vestergaard, der, der opstår et par gange andre der. Det er også det her, man snakker om, og jeg er ikke stor fan af det, men det her Expected Goals og så videre. Og den afslutning, som du selv siger i går, uden for feltet øh, jeg ved godt, at man så ikke tager en mængde af det med venstre, og at den, alt den, det svære teknisk i den, der ligger jo ret lavt i forhold til, at han, han banker den ind. De tre øh, midterforårs, hvad har du noget til, øh, til dem? Nej, jeg synes, Martin, det er meget godt ind over det. Jeg synes, jeg synes de var rigtig gode. Altså, jeg synes jo både, øh, også rus til julen for at lægge den rette taktik til at lukke ned for et, et klassehold. Ikke? Altså, det, det var også godt set det ham. Altså, Kær har sin brydekamp med Lukaku og, og vinder det langt de fleste, og Vestergaard og AC har også styr på det og bakke op om, om Lukaku, men også ud at støtte op om på baksene, fordi det er jo også sådan nogle vildt gode kanter, de har. Ikke? Altså Carrasco og Mertens i, i første leg. Så jeg synes over hele linjen, at alle tre spiller en god kamp, men selvfølgelig lidt minus til Vestergaard for, for at koste et mål, altså som måske ikke har kostet i andre kampe. Det er bare på det niveau, der må man, der må man også måle på de, på de små fejl, de laver. De to vingbakse i går, Joachim Mæle på venstre og Daniel Vass på højre. Hvien hvordan, hvordan gjorde de det? Ja, men altså specielt i første halvdel, der ser du lidt af det her med Mele han kan, ikke? Uh, han, han er jo så, så dejlig offensiv og, og, og god en mod en. Uh, går begge veje. Uh, kan jo sammenligne ham lidt med, med Italians. Ja. <laughs> ja lige lidt niveau under. <laughs> Nå, og Nå, under. vi snakker om Spinozola der. Ja, præcis, Og lige, lige niveauet under selvfølgelig. Men, men vi har lidt af det samme. Um, så, så, så de, de kommer også fra det uh, godkendt, synes jeg. Uh, og Mele, ja, i den skulle han have været helt op, jamen så skulle han lige have haft den der sidste art, uh, når nu han var i, i de her situationer først, der han kommer til en afslutning, uh, blev blokeret. Hvis vi lige skal tage Mæle, hvor jeg var i går og, og snakkede om, at spiller for Atalanta lige nu, og jeg har været imponeret over alle de skridt, han har fået taget. Last stop, det er sgu ikke Atalanta for, for Joachim Mele. Tror du godt, han kan tage skridtet, niveauet opad igen? Og vi snakker igen af til at det er næsten absolut højeste niveau. Kan han godt tage det sidste skridt, tror jeg? Altså, altså kan han... Nu, nu har han jo taget altså, virkelig, virkelig stort ja. skridt på kort tid. Uh, Ligner han er ved at bide sig fast på det danske land så er også som første... Uh som første, første vinkbakke, om det er så er som højre om som, som venstrebakke, eller også bare bakke, så, så ligner det, han er ved at være, være nummer et i, i forhold til, når der skal gives holdkort til, til de positioner. Så, så, så jeg tror, at i det lidt ro her, få, få lidt fede og så brændt ned af, så en han sig sådan mere. Øhm, så kan det sagtens værre ikke tage det næste skridt, men man skal også huske på, at til det der. Det er et højt niveau. Virkelig, virkelig og det var heller ikke for jeg, jeg kan ikke lide det der når man søger Ej. en overskrift. Og det var ikke det jeg prøvede. Ej. Men, men jeg, jeg, jeg er bare imponeret over den her Nordjude, som, som fuldstændig uimponeret går til opgaven. Og det er ligegyldigt, om han står for for Mertens Lukaku eller om det er en en en Bosnisk landsmand spiller. Nå kan jeg ikke lige huske om han spiller mod Bosnien. <laughs> men men der, det er han ligeglad med med. Han leverer bare altid varen jeg, jeg synes at øh, synes langt inden som Martin siger, de to backs, de var de var gode i år. Ja ja. Og god. Altså lidt ligesom, øh, nu, nu nævnte vi og eller hvad, AC og går var godt til at komme ud og bakke op, når, når der var brug for det. Men der var jo ikke rigtig så meget brug for det. Og altså, en kardasco fra Atletico, altså venstrekanten, er i mine øjne ret undervurderet spiller. Han er virkelig, virkelig god. Men Vestergaard havde fuldkommen styr på ham. Altså han var helt usynlig og blev også pillet ud i starten af den her spiller ikke ret længe. Så jeg synes også, at de to... Øh, var, var sindssygt gode, øh, og både lukket af defensivt, og så male, øh, især male med nogle rigtig gode offensive aktioner, som var meget, meget tæt på at, at kunne give det 2-0-mål til, til Danmark, som, som måske kunne være kampafgørende. Hvad er det, Chris Bue, hvad er det, måske har stået på? Standarder, ikke? Standard, altså, ja. Standarder, altså. Der kunne man jo godt have ønsket at indspille med den fod, at, at de havde siddet ligeskabet. Fordi det også kan være en, en, en, en dejligt let mål i hvis man kan lave sådan et mål i en modstander ikke få et mål på, på, på en standard. Det skulle være det eneste, men ellers. Hvis man tager de, den, der var på midten i går, Delaney, Højbjerg, Ørnskov og Bækman, de snakkede om, at de ville gerne have en sideordnet midtbane, hvor det var, at de her ådere kunne komme i pres på modstanderholdelse, eller på Belgernes forsvar i går. De har jo et kæmpe område i går, at de skal dække de to. Og, og det vil er, de får det dækket. Hvordan er deres præstation øh, i går, Ja, men det er jo, altså, jeg, jeg, jeg vil jo sige, de, de to er jo et eller andet sted dem, som sørger for, at, at vi kan spille det, det her pressbillet i første halvleg, fordi vi er så afhængige af, at de dækker så mange meter. Som du selv siger, det er jo fuldstændig vanvittigt, så mange, øh, så mange græstro, de skal, skal have dækket. Så, så jeg synes, øh, begge to er, er, er oppe i øh, ja, øh, bedste præstationer. Øh, synes vi, at de var stærke, og, og igen, så Delaney, rammer han øh, rammer han den ordentlig i anden med venstre pind, jamen øh, så har vi jo set det har vi set ham gøre før øh, i parken, ikke? Øhm, mm. I det mål. Specielt spe, spe, spe, specielt <laughs> ja. mod klubbroen, Klub ja. Champions ja. League. Ja. Så, så så så så kan man sige at det var vel lige det der skulle krone en, en en fantastisk præstation for Delaney, og, og så synes jeg bare det var ja. Det var fedt at se dem, uh, dominere den der med banden, uh, specielt i første halvdel selvfølgelig. Det er også en af de her spillere, de her to her, det er, det er nogle af dem, der kan få et helt stadion med, med en, med en tackling og med et pres, og, og også bare med deres måde at, at være på over for et stadion. Hvordan var han, uh, eller hvordan var de at følge det live i går? Jamen, der var faktisk en meget god detalje, hvad det angår med, med Pierre Emil Højbjerg. Uh, jeg tror måske, der spillede en, en 20 minutter, hvor, hvor Danmark og i forvejen er helt op og støde, og og sidder totalt på det og tilskuerne med, hvor han lige er ude og appellerer til hele c byen om, at nu kan jeg godt uh, skrue yderligere op, og det gjorde de så. Så det var jo det, det, Højberg kan. Han er jo folkets spiller, ikke? og det har det længe øvet også, og det er hele holdet efter ham jo. Øh, men det men, er... Ja i det presspil, vi lagde i går, at de to formentlig nok de mest afgørende spillere, øh, fordi de skal dække, øh, som Martin siger, nærmest hele banen og, og holde styr på 4-5 Belgier, og det gjorde de bare. Altså, det, jeg synes, det var en helt afstanding præstation, og Højbær for os sidst på mm. det høje pres, der. det vil Hjulman jo, øh, det er sådan noget, han knuselsker en høj bolderåbning, så vi kan score et nemt mål. Ikke? Mm. Så altså en top, top præstation af dem begge to, og, og som I siger, de er, de er jo de to, der bare kan få publikum med sig med den attitude, de har på banen, de, de er så fede at følge. Har du spillet sammen med Delene? Ja, jeg har spillet jeg, mange gange. Og, ja, som jamen, det, jeg... To tog også min position. Den... Det var et dumt godt, det var for at sige, hvordan var han dengang, og den Delene, du sidder og ser i dag, det er, jo, det er jo en vanvittig transformation, han er gået igennem. Og der, det var jo ikke skrevet i Sol, Månes, Stjerne dengang, at han skulle, skulle være den her spiller, han er i dag? Nej, absolut ikke. Han var den her lille, lille forsigtige dreng der, da han kom op i, i, i A-truppen at lige, lige da jeg kom til København. Er det, er det 11 uh, år siden? Ja, det er det. Det var i 2009. Så, så, så ja, der var han lige kommet op fra fra 19 truppen og var lidt den der og, og spillede med. Og der, ja. Sigt, det men stadigvæk, så havde han lidt af det her FCK-DNA, øh, som, som man snakker om, den der er specielt øh, lidt af det tyde, og her kommer jeg og sådan ting, men, men, men på, en, på, en, på, en, på en fed måde. Øh, og så ville han bare lære. Øh, og, og, og, men når det, du siger, at han bare ville lære, jamen, hvordan hvordan, jamen, hvordan kommer det så til udtryk? Jamen, det, det, var det, lige, det var min næste, jeg ville sige. Jamen, fordi det, jeg, det, jeg husker, det var lidt, at, at, at okay, nu vil han gerne tage næste skridt. Så, så, så, så jeg tror, i en periode på... Der er jo en sæson, hvor han, hvor han er virkelig, virkelig skarp til at lave mål. Han laver selvfølgelig meget mål på hovedet. Og op til den sæson, der har jeg lyst til at sige, at han står ude på træningsbanen efter hver evig eneste træning. Og så, som jeg lige husker for ham, han rimer til at stå og slå indlæg ind i hovedet på ham. Og så kører ham og rimer bare ekstra træning, selvtræning i forhold til at time og, og, og, og, og dygtiggøre sig på, på netop det her med at komme i feltet, løbe i feltet. Og det, der tror jeg et eller andet sted, at han måske allerede er der og analyserer sig frem til, okay, hvad er det for en spiller, jeg kan blive? Uh, nu sagde jeg lidt tidligere før, at han, uh, eller lidt tidligere, at han tog, tog en position, men det er fordi, han starter faktisk lidt uh, ude på venstre side der, på venstrekanten og, og lidt venstre bagt og sådan nogle ting mm. også, mens uh, Arie Alkops er i København mm. og, og jeg begynder at miste min, min plads lidt. Um, og, og spiller en del venstre midtbanen, øhm, indtil han så kommer her ind central i motorrummet, øh, hvor jeg jo selvfølgelig synes, at han, han, han også passer helt perfekt, og det er jo lige præcis det, han skal spille med al den energi, han har. Øh, men det er bare for at sige, at han, har, han, han, han, han ja det er, Jamen, det er ikke tilfældigt, at han når til det sted, han er. Han har brugt alle de her timer på, ja. på, på, på træningsbanen. Ja, han har, han har virkelig uh, sat sig ned og analyseret, hvad det er det, jeg skal blive bedre til, hvis jeg skal komme ind på FC Københavns hold, hvis jeg skal dominere. Og så igen, hans mentalitet og hans cykel, han er anført FC Københavns ståle, hiver ham ud i en periode, mm. i en lang periode. Øh, men... Fortsat dem tilbage og endnu øh, som en kæmpe profil, inden han bliver, inden han bliver solgt til Værre Ja, det er ikke en del af de der FCK-kamp i den sæson, du er inde på, hvor han scorede mange mål. Øh, og han er jo ikke en højspiller ja. overhovedet, altså jeg tror, I er cirka lige høj nærmest. Ja. Øh, men, men når han kom ind i feltet, den power, han lagde, altså du var ikke i tvivl om, at han ville vinde sin hovedsagstuel, når han nåede derind. Hvis indlægget lå, som, bare sådan nogenlunde, som det skulle, så ville Thomas Alene vinde den hovedsagstuel, han kom ind, hvor han kom ned øh, bagfra og derind, altså... altså en sindssyg power. Han kom ind med fuld appel på de der hovedsvistueler. Og det, det er noget af det, som også viser, hvem, hvem han er og hvad han har gjort af. Altså, det er jo den power, han har taget med sig, og som man stadig ser den dag i dag. Ja, og det, når vi snakker omkring, hvad er talent, og, og vi snakker altid tekniske færdigheder, og måske også noget fysik, men den her arbejdsmoral, han har, fordi han er overgang 91, og jeg er selv overgang 90, og da vi spillede i, i ungdomsrækkerne, han var i KB, der spillede han venstre bak, hvor han var heddet op, og han var den her lille, kleine gut. Så jeg havde... Jeg, jeg så jo en Thomas Tling dengang, der jeg kunne aldrig nogensinde forestille mig, at han var ind der, hvor han er i dag. Men bare at sige, han er nærmest et forbindeligt eksempel på, hvad et talent er for alle de andre unge spillere, der render rundt i Danmark. Fordi Eriksen og så videre, dem findes der meget, meget, meget, meget få af. Men som, som du siger, Martin, med, med hårdt arbejde, der kan man altså nå rigtig, rigtig langt. Så alt den credit til, til ham og hans præstation i går. Hvis vi tager op og kigger på de... Tre forrested, der var i går, det var Martin Breathways, Damsgaard og Yusuf Poulsen. De øh, er jo selvfølgelig en del af alt det pres, og de er de, de, dem, der ligger det første pres i går. Vi har været lidt igennem øh, Damsgaard, hvis vi kigger på Martin Breathways i går, øh, hvordan, øh, hvordan synes du, han gjorde det? Ja, altså igen, altså, vi kan jo kun rose hele holdet for at lave den her præstation her, og det har han også en del af. Det, det er ikke kun de, de tre bæreste, eller de to centrale midtbændspillere, der, der, der bruger sindssygt mange kraft, der var også et, et tidspunkt i første halvdel hvor Bradford han er nede og, og er bolden på egen banehalvdel, har jeg lyst til at sige, øh, nede omkring buen på anden halvdel. Øh, og også et udtryk for, at de godt vidste, at det var for en kamp, de skulle ud at spille. Øh, men jeg sidder jo stadigvæk tilbage med, med, med den her følelse her, at Bradford han kunne have... Han, han kunne have været mand, der har sat punktummet mm. på med med med en i, i første halvdel og og og, øhm, og så og så og så og så, også, og så også, den sidste et altså der, det, ah, han vil gerne afgøre det. Han ville gerne spurses <laughs> to to. to så jeg ikke bare sige det. Og det forstår man også rimeligt godt. Han er, Nej, også, han, han, også. er, han er jo også rimelig tæt. Altså ja. så skal han sparke, spark eller hvad? Altså han han han, han løber jo fra ham. Ja, ja, det, det, det gør han jo, men sparer det i det brønne. Altså, det er bare for at sige, det er så små ting, der afgør det, og han, altså, i 95 triller han den på tværs, jeg tror, det skal Skår Olsen, der står og, og slår mm. ud med armene, i 95 uh, triller Bradford den derovre, Jamen, så hiver vi ham jo op, og så vi sidder og snakke <laughs> om, at så har han lavet en de brønne-passning. Det, det er også ja. det, jeg tænker på, fordi selvfølgelig i første halvart, er det den, hvor han spiller den på tværs til, til Male ja, hvor han står fuldstændig ja. alene? Ja. Det, det skal han gøre. Det skal det han, han g og øh, har det større overblik. Yusuf Poulsen var over på, som, som spillede den her frontangriber i går. Øh, hvordan, øh, hvordan gjorde han det? Jamen, jeg synes jo, at for så vidt Brathwaite og Yusuf langt hen ad vejen spiller to meget ens kampe. Altså, de leverer det, vi ved, de kan. Altså, det første pres, som er så vigtigt for julmand, og som jo er så vigtigt i, så kamp, i en kamp mod så god en modstander. Øh, nogle gange kan jeg godt synes, at der måske er måske lidt for lidt kreativt for de to mod de der hold, vi skal dominere mere, og hvor vi har bolden mere. Men i en kamp, som i går, er de jo guldvejr. Og så synes jeg, at Yusuf har pil op i forhold til Brathwaite, fordi han jo scorer på sin ene chance. Og det er jo det, det handler om. Altså, det er jo det, der ligesom var i sensen fra kampen i går. Vi kan jo snakke meget om det, og det har vi gjort. Men essensen er jo, at Belgien scorer på deres chancer. Og Danmark har vel en god håndfuld gode chancer, som også nogen, der kunne være spillet større. Men scorer kun én. Men Yusuf viser sig så den der, det der, man snakker lidt om den der internationale klasse. Helt op på topniveau, så scorer du på den ene chance, du får. Og det gjorde han jo i går. Og det er udover så han spiller jo en, en fremragende kamp. Jeg måler sig selv vel, gør vel, at, at hvis der var nogen, der skulle give ham karakter, at han ville ligge højt. Hvis vi kigger på, på de resterende der spillere, der kom, der kom ind i går. Christian Nørgaard kommer ind efter 61, og det gør Jens Stryger og Larsen også. Er der noget, vi kan, vi kan sige til, til deres præstation? De kommer jo ind i en fase, hvor Danmark jo så ryger under pres selv. Martin, gør de noget væsen af sig i går? Eller i hvert fald nok væsen af sig? Altså, det er igen lidt det her med, når, når, når bælgen skifter ud, så, så ændrer det bare, altså billede Det ændrer kampbilledet ikke? og vi formår ikke at ændre kampbilledet jo. Øh, kampbilledet, kan man sige, ændrer sig automatisk, fordi vi jagter de sidste 10 minutter. Øh, jeg tror, hvem som helst der var kommet ind der. Øh, da vi, vi går lidt mere over i en 3-5-2 øh, på, på, på et tidspunkt, hvor vi, tager, øh, hvor vi tager Josef ud, øh, kunne man sige, skulle man sætte corner ind der, i stedet for at spille dammskål på top, og så havde trukket damskår lidt ned øh, igen jeg tror ikke, at vi som sådan kunne og Jeg synes, på det tidspunkt her, der er, at bælgerne er, er så dominerende, og vi får måde at endre damme billederne til sidste minutter, hvor vi skal jagte. Og hvor Cornelius kommer ind efter sammen med Mathias Jensen, og så kommer Andreas Gårdhulsen ind. Han er jo faktisk tæt på at give en assist til Martin Brathwaite. Sindssyg situation. Og igen er jeg nødt til at referere, at du var i parken i går. Det må der, altså... Den, jeg, jeg sprang op på TV. Et. Altså, det var, det var tæt på det sidst. Ja, man ved, man ved jo i, i parken, når der sker noget, noget vildt, så skal man være beredt på, at der kan flyve øl, øl ned fra tribunerne. Det gjorde der på Kortuar Det gjorde der nu. ja. Det er også på Kortuar, men også på pressepladsen, som det plejer. Og der var nogle tidspunkter, både ved målet til, efter to måneder, så fik vi fik lidt fadøl. Og der kom også lidt øh, ved, ved Brathwaite-chance, fordi der var folk helt op af stolen, som du også har været derhjemme. Ja. Øh, og det var jo så tæt på. En god aktion, Andreas Gårdsen. Og, og det, var, det havde bare været prikken over Edrik i en helt fantastisk aften, hvis han lige kunne holde den inden for ramme, for Courtois havde ikke noget op til den. Øh, så det var, det var en god aktion af Andreas Gårdsen. Hvis jeg må lige må knytte en kommentar til de indskifter, der var, så synes jeg, at den, der ligesom fik sat sit bedste præg på det, det var Christian Nørgaard. For jeg synes faktisk, han gik ind og og var rimelig god til at gribe takt nok ind på den midtbane, midtbanenby og vinde nogle bolde, for, hvor, som Martin siger, Bildtid faktisk sidder på det på det tidspunkt, der, der synes jeg faktisk, at han lavede en, en rigtig fin indsats. Også med tanke på, at han også har været ude med en skade i ret lang tid. Ikke? Han så ikke i rusten ud, i hvert fald. Det er, det er jo bare en dygtig midtbanespiller igen, der, der, der er klog ind på midten. Øhm, vi skal jo køre en kampen spiller fra, fra kampen i går. Ved, øh, man kunne jo sige, er det en belgere vi tager, eller går vi med. Vi har været igennem hele den danske, så hvad, det må I jo bestemme, om I vil have en, en belgier eller en dansker. Jeg er nødt til at sige Mikkel Damsgaard. Jeg synes, fordi det var simpelthen det, han har spillet nogle gode landskamp før, men det her det var det internationale gennembrud for ham. Altså, der er ikke nogen, der glemmer, hvem han er nu, fordi alle har jo set kampen i går. Det er en EM-kamp, det er mod Belgien, alle øjne er på, er på den her kamp, og så leverer han som 20-årig så stor en præstation. Uh, vi kunne have taget mange danskere vi kunne også have taget et par bælgere der også gør forskellen det brønne især med, altså jeg, jeg kan ikke komme ud med Mikkel Damsgaard men er det nok det er, altså, ikke i Mikkel Damsgård, men du siger det brønne han kommer jo i ja, hvad er det i går han kommer ind i, pausen. Pausen. i ja der står 55 nej det er det ikke jo det er pausen ja. er han nok til at være kampspiller i går Ja, altså, det, det, Fordi han vinder kampen fuldstændig? Ja, det altså, du har, han har jo den impact, som han gerne har en han indskifter. Øh, vinder kampen fuldstændig rundt af, af sidste mål. Altså, mere kan du ikke bede om, <laughs> øh, I forhold til Damsgaard, så er jeg selvfølgelig egentlig med medel. Jo. Jeg tror, han er, et bare Ibar Dembrym nu spiller Rusland-kampen. Han spiller sin i startstillingen der. Det tror jeg også. Jamen, øh, den skal vi jo til om lidt. I hvert fald så fik vi øh, lavet en, en analyse af kampen fra i går.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 Her i anden der skal vi så lave en optag til Danmark mod Rusland, som vi jo skal møde på mandag den 21. Og det er jo en kamp, som nu øh, er, og det har vel også har været inden øh, turneringen gik i gang, den afgørende kamp. Men nu er det jo lige præcis et, et scenarie, hvor det er, at, øh, at, at det kan blive en ret giftig afslutning. Det er på nuværende situation sådan, at hvis Danmark de vinder mod øh, Rusland med to mål, så er det en stensikker anden plads, med mindre at Finland får point mod Belgien. En dansk sejr på 2-1, 3-2 eller 4-3 mod Rusland, så er det også nok til en anden plads, hvis Finland ikke får point mod, mod Belgien på grund af flest scorede mål. Og en dansk sejr på 1-0 mod Rusland, så bliver man altså tor, hvis vi får et bedre resultat mod Belgien end mod Finland. Jeg skal lige sige, at det her, jeg læser op her, det er alt credit til Benjamin Lander. Så fik han også den, for lige at, i forhold til, hvor, hvor jeg havde min information fra, men det gør det jo til et rimelig vanvittigt uh, puslespil her, Martin. Er det noget, man som spiller indtil, en, uh, indtil sådan en kamp her, tænker over? Nej. Altså, man, man har det selvfølgelig ja, en mente, ja. men... Ja, altså, altså det, det er jo det er nødt til at have. Det er jo selvfølgelig nødt til at have. Men der er ingen tvivl om, at de har jo en... De sætter sig selv op til, som spiller, at nu skal vi ud og vinde den her kamp her mod Rusland. Det er det eneste, vi kan gøre. Og, for det. og så må vi se, hvad, hvor langt det tager os. Uh, det er et eller andet sted første. Og så, ja, som kampen løber hen, kan der blive noget med, at uh, okay, et mål her, et mål der. Hvad gør vi? Uh, skal vi angribe? Skal vi lige op og vinde? Uh, uh, og score et ekstra mål, eller hvordan uh, det er. Uh, det må man jo tale ud af kampen. Men der er jo om, at første prioritet, det er bare at slå Rusland. Eller bare, men det er jo slå Rusland. Og indtil da er alt andet er jo et eller andet sted lige og lidt. Hvordan, Mikkel, Finland, de, dem regner vi ikke i måde mod Belgien? Nej, det gør vi ikke. Altså, Belgien... Kan jo, kan, jo stadig, kan jo stadig bruge point, altså fordi de kan jo godt smide førstepladsen, så, så jeg tror ikke, de skifter totalt ud, men det kan godt være, at de har lidt tanke på, på næste kamp, fordi de, de klarer den jo at gå videre. Øh, men jeg har sådan lidt, altså med al respekt for Finland, at Belgien kunne skifte ret mange pladser, så tror jeg stadig, at de ville vinde den kamp. Og det tror jeg, de gør. Altså jeg føler mig ret overbevist om, at Finland øh, ikke får point, og så er det jo sådan lidt op til sig selv. Øh, og som Martin siger altså, Lad os fokusere på at gå ud og slå Rusland For se, hvis ikke vi kan det, kan alle de her regnestykker være ligegyldige Så jeg tror, at Danmark skal bare tænke på sig selv Og de skal gå ud og vinde den her kamp Og det tror jeg de gør. Hvorfor tror du, at du virker meget selvsikker på, at, at vi slår Rusland? Jamen, øh, selvfølgelig både fordi jeg har set Ruslands kampe Og ikke været øh, blæst bagover på nogen måde øh, Og så øh, må jeg da også erkende altså, Til kampen i går i parken Var jeg i tvivl om den dans Danmarks forfatning Altså hvor de danske spillere var men det er jeg ikke mere. Øh, og jeg tror, de får en nogenlunde tilsvarende kulisse på mandag. Bliver blæst frem af, af 25.000, eller hvor mange er, der er, der danskere. Elle vilde fans. Og når de kunne levere den indsats, de kunne i går, så kan de også godt gøre det på mandag. Øh, I en knald- eller faldkamp, hvor alt er på spil. Øh, så altså, jeg føler mig helt overbevist om, at vi, vi napper russerne, trods vi er endnu mere end en. Hvad siger du til det hele, Martin? Jamen, jeg, altså, jeg har også en en, en, jeg tror, at har en rigtig god følelse i kroppen. Jeg tror, at de er så indebrændte over, at, at de står med 0 point. Øh, eller, altså, efter, efter det, vi har præsteret i de her to kampe her, og fællende øh, har vi i og også, også den her Belgian-kamp her. Så, så, så øh, hvor du tidligere kan gå rundt og ærge dig, øh, det har du tid til her som spiller Okay, det her var godt, det her det var ikke så godt. Øh, vores afslutningsspil vi bliver nødt til at blive bedre. Vi skal simpelthen til at score. Altså, når det er, at vi tilspiller så store muligheder, øh, eller lige ved og tilspiller store mulighed, så skal vi gøre det færdigt. Og, og det er det, der, det altså du, du kan levere nok så gode præstationer, men den skal stadigvæk spare til klassen. Uh, så det bliver en helt stor udfordring, og det må helst ikke blive for hektisk. Det må helst ikke blive den her følelse af, at ej, nu skal jeg score, nu skal jeg score. Der uh, kunne man godt tænke sig måske også i går i, som vi også har været ind på, okay, så, okay, det lige en instepasning, for lige at spille chancen større. Der, uh, der, der er de nødt til at finde den her ro her, som man normalt har, når målene bare, vælter ind, og, og man bare score op, nærmest bare ved at kigge på, på feltet. Ikke? Men i den første gang mod Finland, den er jo sådan der er man sådan lidt prisgivet på grund af, der skete alt det her med Eriksen, så den tager vi lige ud af leningen, og så tager vi så Belgien-kampen. Der var man ikke favorit. Nu er man favorit til at, på hjemmebanen til at slå Rusland. Det er vel også en helt anden rolle, man har nu i, i forhold til dig. Nu er der en forventning. Ja. Det var der ikke mod Belgien på samme måde. Der kunne man kun overraske, og ja. det gjorde man. Ja. Men nu er man favorit. Ja. Og det, men der har, det, altså det har vi stået i før. Ja, det har vi stået i før. Og, og vi har faktisk været, altså vi har faktisk haft ryggen mod muren i, i, i, i de sidste mange kvalifikationer, både til VM, men også her til VM, hvor vi havde øh, et fuldstændig vanvittigt scenarie om, at vi skulle vinde de sidste rigtig mm. mange kampe. <laughs> Æ, så, så, så det her med at stå i det her pres, det tror jeg jo faktisk er de glæder sig til. Jeg tror faktisk, de glæder sig til at stå i det der. Og så, øh, altså, så det ser de det, det Det har jeg ret overbevidst om at spille, det skal de nok du stå for. Og også selvom... Øh, Altså, den bedste spiller er ude, Eriksen. Øh, man har også den her fornemmelse af, som spiller, at man mangler sin talismand. Man mangler en Kevin De Bruyne, som man kigger over på. Hvor meget betyder det for de andre spillere, at de går rundt til eller kommer ind til den her kamp som favoritter på hjemmebane, men uden deres bedste spiller? Jamen, så må de lige... Uh, so, so, so, so, nu har Damsgaard vist, at han skal, være, at han skal nok kræve. Uh, so, so, så du tror så, ikke, det fylder uh, noget op i... Altså, helt sikkert ikke op i Julmanshoved, fordi han skal jo forberede den på, at de... Uh, at de skal være klar til den næste kamp. Jeg tænker bare sådan spillerne, hvis du måske skulle skrue din tid tilbage til den gang du var i FCK, og i måske stod uden en en af jeres stjernespillere. Det kunne godt have været dig, jo, men, men, men men nogle af de andre. Hvordan rent mentalt, hvordan går man ind til, til en kamp? Jo, har, du har en rigtig god pointe der, og, og, og der er jo ikke noget, altså, det, det er jo du vil jo gerne have altså, den spiller med der lige kan lave det og der lige kan sætte den passende ind. Uh, sammen, som, som, som åbner det hele op, som kan lave den assist, som en andre så, uh, mm. som kan sparke den ind på frispark. så følger du det. Uh, men igen, altså, der er så meget på spil nu, og, og han kommer ikke til at spille. Så er der andre, der må tage ansvar for det. Ja, man kan ikke rigtig gøre andet. Du tror også, at, at vi, ja, vi kan tage den? Jeg er ret overbevist om, at vi slår Rusland. På, også på baggrund af det, du har set, både fra os, men også fra os? Ja. Hvis vi kigger på formationsmæssigt, nu overraskede han til kampen mod Belgien med at stille med, med en trebakkæde. To vingbaks, to i midten og, og tre op foran mod Rusland på mandag. Hvad Mikkel, tænker du, at vi, at vi får en lignende opstilling, eller tror du, han går tilbage? Men er jo tilbøjelig til at sige, at han skal gøre det en gang til, fordi det fungerede så godt i går. Men, men det er jo også bare en helt anden modstander, vi skal møde nu. Og vi får bolden mere og skal være mindre i det der hissige pres, hvor man går ud fra. Så jeg tror, han går tilbage øh, til en 4-3-3, og smider en ekstra midtbanespiller ind, og, og for at få, altså, ligesom jeg kendte sig at vi skal have bolden den her gang. Altså, vi skal ikke løbe solen så i 90 minutter, eller 45, øh, men her skal vi ind og sætte os på det. Så mit, mit bedste bud er, at han går tilbage til noget, han kender, øh, og så vi ved har fungeret før, hvor vi har sku, øh, hvor vi har haft bolden meget. Uh, så jeg tror, det bliver en, en 4-3-3. Tror du også, han gør det, Martin? Fordi der var jo, han kan jo få ekstrem momentum med fra, fra kampen i går, frem mod mandag, hvor han trods alt kommer med de her 3-5-2. Tror du, han går med, med den, eller tror du, han, han kører tilbage til den? Jeg synes, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og det har også noget med mandskaber at gøre og sådan nogle ting her. Er der nogen, der føres sig lidt ramt? Josef, øh, han blev skiftet lidt tidligt over ikke Har han noget, som vi ikke kender noget til? Øhm, jeg, ved, jeg sidder bare med sådan en lær... Jeg, jeg kunne godt tænke mig, at, at vi spiller med to angriber. Ja, jeg hvorfor? Kunne, jo, men, men vi, vi har brug for at skåre mål, vi har, vi har brug for måske at... Øh, altså, fordi vi kommer faktisk i rigtig mange situationer, både med Vass og med male, både mod Bilt, og også mod Finland, hvor vi får slået indlæg. Øh, spørgsmålet er, om det er nu, vi skal brænde korner. Mm. Øh, og så sige, okay, Josef skoer i går, ja, men, men, men ellers så har vi ikke, vi er ikke rigtig ramt målet, i anførs af vores afslutninger. Øh, hvor, hvis ikke han skal spille nu, så, så, så kan jeg næsten ikke se, hvorfor, hans, øh, altså, hvor, hvor, hvorfor han så er med det her med, at Johan kan komme ind i ændre kampen de sidste 10 minutter. Men, så kan du spille noget 3-5-2 måske, eller, eller ender du med, med, med corner på top, og så Yusuf på den ene kant, og så måske en Damskov på den anden kant? Øhm, det kan også være, at, øh, ja, at, at, at du bare, bare spiller 4-3-3, og så har Dams den her øh, er sådan position. Der er også det her, det, når, når man spiller med, med de fire bagtil... Så ser vi også tit gøre det, at Højbjerg går ned på og nærmest spiller en højre stopper i en trebakkæde, når han skal bygge op. Man skubber de to vingbaks op. Så det er derfor det er det svært at sige, om man formationsmæssigt overfor journalister, når man skal sige det til tv-skærme, hvilken opstilling man kommer med. Men hvis vi skal gå den elver igennem, som, som vi synes skal starte ind mod, mod Rusland. Michael på mål. Er det samme... Eller Går du med en firebakkæde alligevel? Nej, det gør jeg ikke, og det gør jeg også lidt ud fra Rusland. Jeg tror også kun, de spiller med en angriber. Øh, så de er det mere at bygge op med to. Øh, så jeg tror, jeg går med en firebakkæde en fire med, med, med, med AC ACK og, og, og, og Melle. De, de er så vanlige? Det går jeg med jer. Ja. Og hvad, Mikkel, hvad siger du der? Ja, men det er det samme fire, jeg har skrevet ned. Så lad os bevæge os lidt højere op på banen. Er det, det ene i Højbjerg, de er jo vel selvskrevne. Hvem, hvem skal tage den Tredje plads inde på midtbanen, Martin. Ja, men, men så er vi lidt ude i, okay, men Vi har jo snakket jeg, med T. Ja, før. Ja, det har vi, altså... Ja, så, du, kunne du kunne spille med dams derinde, og så, og så har du stadigvæk Bradford og, og, og Poulsen på kanterne. Uh, Fordi det er dem, du vil komme med ud på, på de danske kanter, det er Bradford og Poulsen stadigvæk. Jamen, der er også, også muligheden at smide T. Jensen, og så vil du sige, okay, så har du dams på den ene kant, og så tager du Bradford ud... Uh, var breakfast så dårlig han ikke skal spille det synes jeg måske ikke fordi mm. det er stadigvæk ham der der der kommer de situationer hvor det er at vi altså med lidt mere kølighed kunne måske have skabt de store chancer øhm, så lad mig gå med i at delenier og Dams. og så øhm, ja. så du går simpelthen med Dams, med, en, med lidt længere trukket tilbage så i forhold til, øh, til i går eller hvordan ja så spiller han så tiere position okay. har du øh... Har du noget lignende der, eller? Har ja, jeg faktisk? Jo, det, det, det, er, nej, lidt, nej, det er lidt kedeligt. <laughs> vi har lige taget den for. Ja, nej. Jeg, jeg var meget sådan splittet om, det skulle være Dams eller Mathias Jensen. Mathias Jensen var jo ligesom ham, der kom ind i stedet for Eriksen i, i finlandskampen. Ja. Og kan jo godt passe ind i sådan en kamp, hvor vi har bolden meget, fordi han har den pasningsfod og overblik og fodboldintelligens. Men jeg tror faktisk også mere på Damskori, for det han viste i går, og så er lidt mere tilbage til lidt mere klassisk tier Eriksens og rolle, øh, for at give plads til noget lidt andet længere fremme, også fordi man siger, at hvis man tager dams i angreber og Mathias Jensen på midtbanen, altså så det er jo lidt mere offensivt, hvis man tager dams ned på midtbanen, og så en anden angriber ind, og det, altså, det tror jeg at trods alt, at vi er, at er, nået til den erkendelse, at vi skal have lidt mere skyde med offensivt, fordi vi skal have nogle mål. Men tror du så, at der kommer to i spids, eller, fordi de resterende tre pladser, ja. hvor meget, hvor, hvem har du på, på dem? Jamen, så, så vil jeg sige, Paulsen, Corner og Berthwaite. Du har Corner, ja. fordi du regner med, at det også bliver et det er også noget af det, Mike Jensen har sagt nogle af de andre gange, at han måske savner lidt mere fysik på den, altså oppe i feltet, og der har corner jo bare noget at komme med, og det er måske derfor, du du har med, at han skal kunne madse de her russer rent fysisk. Ja, altså det, havde kampens udfald været anderledes, havde Finland-kampen udfald været anderledes, belgien kampen været anderledes, så er det er ikke sikkert, at jeg har sat corner over for Rusland, netop med det, som mm. du også siger. Men, men den situation, vi er i nu, der, har, der, der synes jeg, at vi har brug for en presence i, i, i boxen, i forhold til, at og bare mailet, et vas. Jamen, de ved, hvis de slår indlægget, jamen, så, så kommer corner dig ind. Du kan have Poulsen, der kan komme ind fra modsatte kant, også, og også komme med i boksen, så du måske kan, kan få to i boksen hver gang. Uh, og, så, og, så, og, så, og så på den måde dæk hans position lidt af med at, at det lægen måske træder lidt ud til venstre når vi, når vi, og forhåbentlig så kommer vi til at, at, at have et rigtig godt gennempres så vi kan, kan højpresse på deres halvdel, på halvdel så vil jeg gerne have corner i boksen Men det går godt nok hurtigt i fodbold fordi at inden slutrunden gik i gang der snakkede man omkring at Vind var, var landsholdet nier og nu ved, nu ved vi ikke hvordan Vind har det rent personligt i forhold til det der skete i lørdags og det man er man nødt til at respektere fordi det, det kan være at det har en indflydelse. Men vi, nu, vi nævner ikke engang nu, ven. Øh, og den anden dag nævnte vi jo, jeg ved ikke om, altså der, der snakker vi omkring, om det skulle være ham, eller dolbær der skulle starte den, Så hvordan kan det være, at han ikke er en i dine overvejelser til, eller det er han jo selvfølgelig, når du kigger ned over det, men at du ikke går hans vej? Jamen, jamen det, er, det er lidt fordi, også, også lidt den kamp, vi havde mod Finland, øh, og som jeg også godt ved, men vi kan i hvert fald kigge på de første 40 minutter, og kan, og kan man sige, vi, der synes jeg et eller andet sted, at at, at, at hans øh, relevans var der fordi han kunne kunne, kunne ligge og spille med. Øh, nu har vi brug for en kamp, hvor der vi bare trykker på. Nu har vi brug for at, at vi skal have bolden i boksen, øh, vi skal lige pres på russerne, og, og det er derfor der vil jeg der vil jeg gerne have kroner og så til at til at være den presse i boksen og så vide at okay, hvis bolden kommer der ind, så så kommer der bare en masse duelspil derinde. Mikkel, er det også har du Martin Bestway og Yusuf også igen? Ja. Øh, og hvem har du så som... Øh, Jamen det er det, jeg, jeg, jeg faktisk synes, det er vildt svært ja. øh, Og et eller andet sted, hvis det stod til mig Så synes jeg også, at man så enten Yusuf eller Brathwaite Ud og fik lidt mere kreativt i en kamp Hvor jeg tror, vi, skal, vi har bolden meget Er det Andreas Kohlsen så? Det var ham, jeg også havde på bloggen, Jeg også vindt. Så har jeg jo før turneringen snakket med, at jeg, jeg synes, at Kasper Dolberg skulle have chancen. Men han har wow, sammen. Være, jamen, alle, jeg synes, at hele styrken skal bare men, men Dolberg virker i hvert fald til at være langt nede i hierarkiet. Han har ikke rigtig været til stede. Og så har jeg lidt, lidt indtryk af, at, at Julemand er ret vild med at have muligheden for at smide corner ind fra bænken. Det har han jo gjort også, fordi han, han har den der spidskompetence, som ingen de andre besidder, og måske kan ramme modstanderne, når, når de er lidt matte, og så kommer det her store, store bagest Så jeg, jeg synes virkelig, den er svær. Altså, jeg havde før turneringen også en i til, Andreas André kunne få meget spilletid, øh, fordi at vi også ved, at Juleman har et godt øje til ham. Øh, men jeg har faktisk endt, fordi nu skal vi byde. Så altså, jeg tror, han holder fast i Yusuf og Martin Brathaway, så tror jeg faktisk, det bliver Jonas Vind, han går tilbage til. Øh, men jeg, jeg synes, den er vildt svær. Altså, jeg, jeg, jeg, jeg håber næsten, at han ryster posen mere, end, end vi lægger op til, og han prøver noget andet. Men øh, det er, jeg tvivler virkelig. Hvad... Øh det er jo en kamp, vi skal vinde, og der er jo også en, en kamp, tager de der 90 plus minutter, så man skal jo ikke vinde den på de, på de første 45. Og du snakker omkring, om, om man kunne godt sætte Cornelius Sønd for at bryde de her russer. Men faktum er, at vi skal vinde kampen. Og hvad tænker du uh, i forhold til, til et resultat, Martin? I går der skrev vi i forhold til Nordmakedonien. Og du bød på, øh, på, på 3-1 i den kamp, og du havde Elmas, som du har på dit hold. Den ramte du ikke, og jeg, jeg tænkte ellers, at du så faktisk meget godt ud på et tidspunkt. Han manglede bare Elmas selv. Altså, øh, ja. det, det, han, de får det straffespark, hvor jeg har brug for, det, hans ja, han <laughs> skriver. Det tør det spark. Så jeg tænkte, nå, det, var, det, er du, det er du okay til, men hvis du skal byde på, på kampen, eller ikke på kampen spiller, men på, på hvad, hvad du tror kampen ender på mandag her mod Rusland. Jamen, så, så jeg håber jeg på, at vi får hul på byllen. Altså, lad os nu få, så lad os få den 3-0-sang. Du tror, at vi vinder 3-0 også. Og du, der er jo det her aspekt, at russerne, jo godt kan, russerne kan jo godt stille sig længere tilbage. Og ja. det, det kan Danmark trods alt ikke. Og det, det tror du ikke får en, en indflydelse. Det er svært at sige jo, det, men det er det, hvad du tror. Ja. Hvad tror du, Mikkel? Hvad, hvad ender kampen? Jamen, jeg lå også demkring. Uh, men nu bliver det for kedeligt, hvis jeg bare gentager alt, hvad Martin siger. Så jeg, jeg, jeg tager en sådan 2 0 -er. Uh, altså hvis vi får et mål, kan den blive 3-4-0 og hvis, hvis rosen har helt med at stå den defensive blok, så kan der gå noget tid, før vi uh, får scoret det mål, men det, det skal nok komme, og jeg tror at vores defensiv skal nok få styr på det Rosen har offensiv, som ikke er vildt så vi, vi tager en, en, en forholdsvis sikker sejr på 2-3-0 og så, uh, så kigger vi lige på, hvad der sker andre steder. Vi må krydse fingre for, for kampen på mandag og nu fik vi også lavet en, en lille optakt her hvis vi bare lige meget kort skal runde nogle af de andre kampe, der var i går, ukraine Nordmakedonien. Ukraine-Vinder 2-1, det var vel ret fortjent, eller ikke for, ikke, jeg ved ikke, om det var fortjent, men det var vel ret forventeligt, at Ukraine skulle slå Nordmakedonien. og Holland slår østrig. Har vi et hollandsk hold, der måske kan, kan overraske den her turnering? Ja, Jeg er i hvert fald blevet positivt overrasket over deres, deres kvalitet, altså, det må jeg være ærlig at sige. Øhm, så de, de, de ser også de ser gode. Det, er, det må jeg følge dem. Dem, der har Dumfries på, på de på diverse managerhold. og Martin, han rækker hånden op. En, imponerende slutrunde, han er gang i. Nogle af de her kampe, vi skal se frem til uh, i dag, 15-kampen af Sverige mod Slovakiet kl. 18, der tager Kroatien imod Tjekkiet. Og 21, der har vi så det her britiske opgør. England mod Skotland. Det bliver da en fed kamp. Det bliver, det bliver super fedt. Hvad forventer du af det? Jeg forventer, at England vinder forholdsvis sikkert. Jeg synes, det vi så fra Skotland mod Tjekkiet, det var tæt på udduligt, for <laughs> nu sige de det som det er. Jeg synes ikke, de var gode. Men <laughs> tror du ikke, de det kommer nu, når de møder og, deres øh, jo, jo, jo. landsmænd? De, de skal nok øh, kæmpe øh, alt, hvad de kan, og, og der bliver gået tæt i taklingerne, og nu skal vi vise de her englænder, hvad vi kan, men jeg synes simpelthen kvalitetsmæssigt, at de er et par niveauer under England, så jeg tror, England tager den sikkert den 3-4-0. Uh, tror ja. du også, det bliver så sikkert? Nej, jeg tror ikke, det. Der er et eller når det er sådan et, uh, et uh, opgør at jeg tror, at de der slutter, de kommer til, og, altså med blød på den ene og, og, og, og, og, og græsputøj fuldstændig save igennem. Ja, de kommer det er sgu godt. Okay, vi kan få ind. De, de det bliver, bliver en fed kamp. kamp at se. Ja, det er fedt. Ja. Kamp. Som vi glæder os kl. 21. De her, det var, det var alt for i dag. Tak fordi I gjorde os klogere på, på kampen der blev spillet i går og kampen der skal spilles på mandag. Tak for det. Dig, kom. i morgen, der sidder jeg her samme tid, samme sted. Du er med mig igen, Mikkel, og ja. vi sidder her i morgen med, med Spilmand. Ja, det bliver godt. Ja, det bliver godt. Vi glæder os til at høre hans... <laughs> kamp i aften. Er der nogen? Ja, det er jo lige ham. Sådan ja. en, en banger med, med knubberne forrest. Så det glæder vi os til at høre jeres analyser. Og til jer derude, så hører vi ved i morgen.